Eines der Werke, an denen, da, an denen da die Rede war, ist dieses Büchlein Der bürgerliche Staat. Da steht vieles drin, was heute Thema sein wird, Demokratie, aber eben auch andere Momente vom bürgerlichen Staat. Es gibt beides, sowohl den Gegenstand als auch dieses Heft oder dieses kleine Büchlein außen am Bügertisch. Ich will jetzt vorweg noch eine kleine Übung machen, nämlich, ich würde mich gerne erkundigen, welche Vorstellungen über Demokratie bei euch, bei ihnen vorhanden sind, einfach damit ich weiß, in welches Bewusstsein, in welches Denken ich hineinreferiere. Es gibt zum Beispiel jetzt in Köln am Wochenende einen Kongress von dem SDS, der Linkspartei, der heißt Kapitalismus versus Demokratie. Da kann man dann sehen, die meinen, dass Kapitalismus und Demokratie Gegensatz ist, oder Gegensätze sind. Kapitalismus versus Demokratie stehen gegeneinander als, wie auch immer, geartete Gegner. Es gibt aber auch andere, die sagen, Demokratie, das, ist die, das gehört zum Kapitalismus, freie Marktwirtschaft und Demokratie. Demokratie ist die Form, in der freie Marktwirtschaftung funktionieren kann und nachdem zum Beispiel China Selvige eingeführt hat, beharren sie darauf in Kommentaren oder in Politiker, in Erklärungen, dass eigentlich in China die Wende nur halb gelungen ist, weil nur die kommunistische Wirtschaft umgestellt worden ist in eine freie Marktwirtschaft, aber nicht der kommunistisch regierte Staat in eine Demokratie. Dem liegt zugrunde, dass Demokratie und Marktwirtschaft gewissermaßen die zwei Seiten einer Münze sind, unmittelbar zusammengehören, die politische Form dessen ist. Zunächst mal, sind, wie gesagt, in dem Spektrum Demokratie und Kapitalismus, Marktwirtschaft stehen in einem gewissen Kontrast bis hin zu, sie gehören unmittelbar zusammen. Einfach jetzt mal vielleicht ein paar Meldungen, was stellen Sie sich unter Demokratie vor? Ich schreibe nicht mehr an die Tafel hin, ich will mich da auf im Vortrag darauf beziehen. Aber mein Vortrag schon in der Luft weiter anfangen und durchführen, wie ich es vorgehabt habe, weil wir dann versuchen, diese Begriffe allmählich einzuholen. Ich will Ihnen mal was sagen, was der Partner unter Demokratie sich denkt. Ja. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Demokratie den Egoismus darüber frei ausgelegt werden kann, grenzen lässt. Gerade was äh, dann die, Markt, die Macht angeht. Dass Demokratie den Egoismus? Den Egoismus in der Wirtschaft ein wenig wir grenzen lässt. Grenzen. Oder mehr, was ganze Zeit davon ist. Ja, wenn die Interessen aller Beteiligten auf einen Konsens gebracht dann können wir. Ja? Ja. ja? Gleichberechtigung. Ist Überhaupt oder spezielle Gleichberechtigungsforderungen? Nein. nein. Ja. Und damit ist der Kapitalismus im Prinzip gegenläufig, da der per Definition nie gleichberechtigt ist, sondern immer gereift ist. Frau Ministerin, also, also hier, Sie sagen, Demokratie ist Gleichberechtigung, soll die Gleichberechtigung sein, steht deswegen im Widerspruch oder im gewissen im Kontrast oder im Gegensatz zum Kapitalismus. Ja, Demokratie erlaubt. Da kommt, Demokratie. In einer Demokratie setzen sich nicht ökonomische Mehrheitsinteressen durch. Eine Demokratie sollte den Egoismus e e e e e e bremsen, wird aber bezweifelt, das ist gut. De Demokratie sollte die Interessen aller Beteiligten nach einen Konsens bringen. Demokratie heißt bleibt nicht aller, steht im Gegensatz zum Kapitalismus. Demokratie, in der Demokratie können sich die ökonomische Interessen der Mehrheit nicht durchsetzen. Demokratie beißt sich mit Konkurrenz. Es überwiegen ja jetzt die, sagen wir mal gewissermaßen, pessimistischen Vorstellungen von Demokratie, dass Demokratie und Konkurrenz, Kapitalismus ist Konkurrenz, irgendwie gegeneinander stehen. Da müssten wir ja dann über die Frage stellen und vielleicht was, kann man es dann auch in der Diskussion klären. Was haben wir dann vorliegend bei uns in Deutschland? Wir haben Kapitalismus, Marktwirtschaft. Und wir haben Demokratie. Dann will ich mal in folgenden, folgenden Schritten vorwärts gehen. Im ersten Teil möchte ich ähm, den Einstieg wählen darüber. Demokratie gilt als eine fraglos gute Form staatlichen, gesellschaftlichen Zusammenlebens. Lob der Demokratie. Undemokratisch gilt schon fast wie ein Vorwurf gegen jemanden. Wenn man sagt, du bist undemokratisch, dann ist er gewisser Mann schon abgestempelt, als schlecht. Ja. Das Mikrofon ist leider nicht aktiv. Da muss ich halt versuchen. ist jemand von angeht? Mit Schlüssel muss ich nur... okay. Das? Im Schaltschrank? da sind aber keine. Aber ich weiß nicht. Weiter. Der Schaltschrank ist beschlossen. Also im ersten Teil soll es gehen darüber, Lob der Demokratie, die politische Wissenschaft. Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie, sagen viele Leute. Und Demokratie steht im Gegensatz zu Diktatur. Zweiter Teil, Diktatur unterdrückt die Freiheit. Das sind so gängige Sprüche, die man hört, die jetzt etwas anders gehen als hier diese Bestimmungen, die Sie gerade gegeben haben. Kommen wir noch darauf zurück. Im zweiten Teil möchte ich den Behandeln der demokratische Staat beansprucht, die Freiheit der Bürger zu schützen. Was ist das dann für eine Freiheit? Und im dritten Teil geht dann jedenfalls von meinem Vortrag her nicht über das Ideal von Demokratie oder über Vorstellungen von Demokratie, die vielleicht jemand sich für irgendeine ferne Zukunft vorstellt, sondern wie organisiert die Demokratie? Vielleicht das, was hier heißt, es soll ein Konsens hergestellt werden, aber kommt nicht zustande. Wie organisiert die Demokratie Übereinstimmung des Willens zum Staat? Wie organisiert die Demokratie Zustimmung zum Staat? Wie organisiert der Staat mit der Demokratie Bestellung von Passerschaftspersonal, Wahlen? Wenn man Umfragen macht oder Leute befragt, was hältst du von einer Demokratie? Und es sind Leute, die glauben, sie leben in einer Demokratie in Deutschland oder in Amerika oder in Frankreich. Dann werden sie oft sagen, Gott sei Dank lebe ich nicht in einer Diktatur. Gott sei Dank werde ich nicht unterdrückt. und ist damit zumindest in der Rhetorik sehr nahe bei dem, was die Regierungschefs und Vertreter, Staatsvertreter der demokratischen Staaten über andere Staaten sagen, denen sie nachsagen, sie seien nicht-demokratisch, undemokratisch, und undemokratisch und und hat er gleich die Bedeutung diktatorisch, also Feinde der Freiheit. Wenn sich also die Demokratien dessen Rühmen, demokratische Staaten, dessen Rühmen, dass bei ihnen die Freiheit geschützt ist. Man darf kritisieren. Man darf Einspruch erheben. Man darf seine Interessen anmelden. Dann ist es deswegen eigenartig, was ist eigentlich ein freies Individuum. Wenn es wirklich frei ist, nicht freuen soll darüber, dass es darf, den dürfen unterstellt doch, da ist eine Macht da, die erlaubt. Wer erlaubt, kann auch versagen. Wer erlaubt, zieht Grenzen des Erlaubten. Freiheit oder das Dürfen in der Demokratie, in der real existierenden Demokratie, da gibt es einen Erlauber oder einen Verbieter, nämlich den Staat. Und der Bürger, der sagt, Gott sei Dank keine Diktatur, Gott sei Dank Freiheit. Der vergleicht eigentlich gar nicht. Freiheit, jeder darf tun und denken, was er will. Und Herrschaft, der vergleicht eigentlich Herrschaft, die demokratische Form der Herrschaft, mit einer nicht demokratischen Form der Herrschaft, nämlich mit der die er dann diktatorische Herrschaft nennt, oder Monarchie historisch. Absolute Monarchie. Sonst gibt es ja auch noch Preisbestände davon. Wenn schon demokratisch oder diktatorisch regiert wird, regiert wird, dann lieber demokratisch. Stellt sich ja die Frage dann, wenn wir über eine demokratische Herrschaft verfügen... Was wird eigentlich gesagt dazu, zu dem Nutzen kritisieren zu dürfen? Ich darf kritisieren, ich darf Wünsche anmelden. Da wird leicht die Erlaubnis des Dürfens, die Erlaubnis des Kritisierendürfens, des kritisieren die Formen, in denen frei gestritten werden darf, für so wichtig befunden, dass darüber ganz vergessen wird, ob denn auch in diesem freien Streit das Interesse zum Zuge kommt, was jemand äußert. Kritik unterstellt ja zu kurz gekommenes Interesse oder verweigertes Interesse. Heißt, ich bin eingeengt, ich habe was nicht bekommen, was ich brauche oder was ich, was ich bekommen habe, <lacht> sagen wir mal ein Stipendium, als Student oder als Rente, als Mensch, der nicht mehr, nicht mehr arbeiten kann, es ist zu wenig, ich bekomme zu wenig. Da wird Einspruch erhoben mit Kritik. Und es wird gelobt an der Demokratie, dass man kritisieren darf, aber setzt man sich auch durch mit seiner Kritik. Oder ist das Lob der Demokratie am Ende so beschaffen, wie es dann von oben herab oft kommt? Nehmen wir mal so Beispiele wie Stuttgart 21, wird, wird ja auch hier bekannt sein. Da haben viele hunderte, tausende Wochen, Monate, Jahre lang Einspruch erhoben gegen ein Bauprojekt in Stuttgart. Die Verlagerung eines normalen Kopfbahnhofs unter die Erde, wegen der damit verbundenen Umstände, Unannehmlichkeiten, der Verschleudung von Milliarden und was immer die Gründe gewesen sein mögen, die haben Kritik angemeldet. Und dann ist von den Staatsorganen gesagt worden, was wollt ihr? Wir haben eure Kritik gehört, die Kritik ist in den zuständigen Organen besprochen worden. Parlamenten, Stadtreden, Gemeinderäden ringsum. Das Verfahren in den Ämtern hat seinen Gang genommen. Jeder, berechtigte Einspruch, jeder der einen berechtigten Einspruch einlegen kann, dürfte ihn abgeben. Die Einsprüche sind äh, geprüft worden. Es ist alles nach Recht und Gesetz, rechtsstaatlichem Verfahren und vom Volk gewählten Vertretern entschieden worden. Bahnhof kommt unter die Erde. Was wollt ihr noch? Wenn man Demokratie so wahrnimmt, wie sie ist, dann, stellt, sich fest, dann stellt, stellt man fest, wenn von unten kritisiert werden darf, also die Betroffenen, dann kommt von oben schnell die Antwort, kritisiert nur, aber lasst uns dann regieren, lasst uns dann machen. Ist das Ergebnis da auch gut, wenn man kritisieren darf? Wenn man an der Demokratie vor allem das rühmt und, und man denke vor allem an den großen Feiertagen, 3. Oktober, früher in Westdeutschland Tag der deutschen Einheit oder Unabhängigkeitserklärungen der amerikanischen Nation oder die französische Revolution, da rühmen sich Staaten vor allem dafür, dass bei ihnen Freiheit herrscht, jeder darf sagen, was er will. Immer bloß die Methode wird gelobt, nicht jedoch das Ergebnis versprochen. Der demokratische Staat sagt von sich in der Verfassung und in den Sonntagsreden und in den, Gesetz, in, der Gesetzgebung, in den Gesetzen, er ermöglicht oder schützt die Freiheit der Bürger. Für Freiheit der Bürger soll es einen Staat geben, brauchen Staatsgewalt. Das, was der Staat beschlossen hat, demokratisch beschlossen hat, irgendwie mit Zustimmung der Bürger beschlossen hat, braucht eine Gewalt, eine Polizei, um durchgesetzt zu werden. Wenn das der Fall ist, kann es sich bei dem jedenfalls, was da beschlossen worden ist, in Form von Gesetzen und Verordnungen, nicht Regeln der Daseinsfürsorge für alle handeln. Es kann nicht sein dass man dafür, den, den Leuten was Gutes zu tun, auch noch Polizei braucht, um sie dazu zu zwingen, die Regeln einzuhalten, die vom Staat erlassen worden sind. Wenn der Staat gleichwohl sagt, es geht um, es geht um Freiheit und es sogar in die Verfassung hineinschreibt, die freie Entfaltung eines jeden Bürgers ist garantiert, dann denkt vielleicht jeder, mancher von Ihnen, aber auf jeden Fall die Verfassung, Diesen Satz folgendermaßen weiter. Kann ja gar nicht gehen, wenn jeder frei anfängt zu handeln. Das muss doch zum Konflikt führen. Da muss man auch Grenzen einhalten, da wo man den anderen stört oder ihn schädigt. Und so ähnlich geht auch der Verfassungsartikel weiter im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Er geht weiter mit, diese Freiheit findet ihre Schranken in den Rechten anderer. Jetzt ist aber ganz wichtig die verkleinerte Verschiebung. Das heißt nicht, die Freiheit des einen findet ihre Schranken in der Freiheit des anderen, sondern in den Rechten des anderen. Was ist der Unterschied? Rechte ist etwas, was die Staatsgewalt festlegt und verordnet und durchsetzt. Das heißt also, dieser Paragraf oder dieser Artikel in der Verfassung erlässt folgende Bestimmung. Jeder darf sich nach seinem Interesse entfalten. Mit den Mitteln, die er hat. Aber bevor er überhaupt auf andere stößt oder beim Stoßen auf andere, bin ich von vornherein schon drin in Form eines Rechtsgebers oder Rechtsverweigerers. Ich stelle mich hinter den Willen der, der, derer, denen ich Recht gebe, und dann darf der rücksichtslos sein gegen den Willen des anderen. Und da, wo ich dem Willen des anderen Recht gebe, darf der rücksichtslos seinerseits gegen, anderen, gegen einen sein. Das Prinzip jetzt erstmal ganz getrennt von Inhalten heißt: Es ist jedenfalls in unserer Demokratie nicht so, dass die Leute aushandeln, wie weit kann man mit dem anderen auskommen, was will man von ihm, wozu will man ihn haben, will man ihn wie einspannen, will man ihn benutzen, will man mit ihm zusammen was machen. Braucht man überhaupt vielleicht für viele Sachen gar nicht, weil man das ganz allein macht, sondern die Regel, die Grundregel der Demokratie, wie sie, wie sie existiert ist, der Staat ist bei allen Handlungen von Leuten, die er seine Bürger nennt, denen die Freiheit gewährt, ihre Interessen zu realisieren, direkt mittendrin als immer dritte Person oder dritte Instanz, Rechte. Ich werde jetzt dann gleich darauf kommen, was der Unterschied ist zwischen Interessen und Rechten bei der Kollision dieser freien Bürger. Aber wenn, es Freiheit, wenn Freiheit einen Dritten braucht, nämlich und zwar einen übergotteten Dritten, der souverän ist über die Beteiligten, die sich ins Gehege kommen, also unabhängig von ihnen und ihnen übergeordnet und mit Monopolgewalt ausgestattet, dann ist es sein, seine Entscheidung, hinter welchen Willen er sich oder Teilwillen er sich beim Kontakt und Verkehr der Leute stellt und wem er seine Gewalt versorgt. Da heißt Freiheit und Demokratie. Erstmal vor allem eines, absolute Zentralisierung aller Gewalt in die Hände des Staates und die freie Entscheidung des Staates nach den Regeln, die er auf seine Weise erlassen hat, zu prüfen, hinter welche Willensinhalte er sich stellt und welche Willensinhalte er verwehrt. Vielleicht denkt der Mann jetzt an so Verbrechen, so, dass das man, wenn man so unter Verbrechen versteht, Davon rede ich jetzt gar nicht. Ich rede jetzt ganz einfach von ganz, offenbar von ganz normalen alltäglichen Verrichtungen. Man kennt sie ja auch, man braucht sich ja mal zu überlegen. Hat man kürzlich im Internet irgendeine Ware angeklickt, so heißt es jetzt, man muss doppelt klicken, weil dann ist es verbindlich. Früher war ein Klick, ein versehender Klick und schon war es verbindlich. Jetzt muss man zweimal hinklicken und ich muss dort stehen, mit diesem Doppelklick sage ich ja zu diesem Produkt und muss dann das Geld rausrücken dafür. Ich denke erstmal an solche Konflikte, dass offensichtlich wir in, in Beziehungen stehen mit anderen Instanzen oder anderen Leuten, in denen unser Willensinhalt, in dem Fall, ich möchte dieses, dieses, dieses Fummelkleidchen da im Internet oder diesen Apparat oder dieses Spotgerät, möchte ich gern. Macht mir Spaß, das habe ich auch schon hingeschrieben, gefällt mir. Jetzt möchte ich auch noch haben und dieses Haben bringt schon einen Rechtsakt oder einen Rechtskonflikt mit sich. Nämlich, ich muss einen Preis bezahlen, auch dann, wenn ich das Geld vielleicht dann doch nicht habe, wenn ich bezahlen muss. Oder wenn ich beim nächsten, auf der nächsten Website oder im nächsten Laden ein Sonderangebot sehe, wo das Ding viel, viel billiger zu haben ist und ich sage, Mist, hast du zu früh geklickt. Dann ist der Wille, der Willensinhalt, den ich gar noch habe, mir gewissermaßen enteignet. Das, ist nicht, das war zwar das mein Wille, ich will das Ding haben, aber er hat jetzt eine Selbstständigkeit gegen mich angenommen, Mein Ja zu diesem Tromm, was ich haben will, hat jetzt eine Selbstständigkeit gegen mich und kann vom anderen eingeklagt werden. Das war dein Wille am 2. Dezember 2011. Damals hast du, unterschri hast du unterschrieben oder angeklickt. Jetzt bist du im Obligo. Ich präsentiere nicht meinen Willen, sondern deinen Willen. Du hast den Willen, die Willensäußerung getan. Es muss sich also bei diesen Akten der Freien, um etwas Handeln, wo es irgendwie um etwas Relevanteres geht, als wer spült ab? Oder wer räumt die Maschine aus? Wer wäscht die Wäsche? Es geht ganz offensichtlich um Kontakte zwischen den Bürgern, wo alles, was einer gerne haben möchte für sein Bedürfnis, Privateigentum eines anderen ist und nur zu haben ist gegen einen Vertrag indem ich dem anderen etwas zusichere nämlich ein Stück meist in Geld beziffertes Eigentum ein Stück eigenes Eigentum was ich ihm abtrete, so dass er, wenn er die Ware den Gegenstand herausrückt Eigentümer bleibt Jetzt nicht mehr der Ware, aber des Geldes, des Geld, des Geldes was die Ware, das die Ware wert ist. Da habe ich immer von der Voraussetzung, von der wir herkommen, der Staat mischt sich da ein in die freie Entfaltung der Persönlichkeiten. Da habe ich eine Gesellschaft vorliegen, in der die Leute privat alle, alle Gegenstände Privateigentümer sind, in denen die Menschen also Privateigentümer sind, und der Staat denen zusichert, was immer ihr in eurer Eigenschaft als Privateigentümer anstellt, was ihr immer mit dem anderen ausmacht, da bin ich der Dritte, der dafür sorgt, dass die Willensübereinkunft der beiden Kontrahenten, wie es auf Lateinisch heißt, der sich Vertragenden, wie es auf deutsch heißt, tatsächlich dann auch von meiner Staatsgewalt, mit meiner Staatsgewalt exekutiert und durchgesetzt wird. Wenn aber alles Eigentum ist, dann kommt es darauf an, dass man eins hat. Der Staat kümmert sich nämlich nicht um die Frage, wie viel Eigentum jemand hat. Er bezieht sich nur auf die Tatsache, vielleicht sehr ähnlich, wie es hier vorher mal gesagt worden ist, ähm... Ökonomische Interessen der Egalität können Sie sich durchsetzen, dass offenbar ein großer Teil der Bevölkerung Eigentumspartikel hat, die nicht so recht geeignet sind, lebenslang damit ähm, durchs Leben zu kommen, so wie man denkt, dass noch in heutiger, in heutiger Zeit mit der Entfaltung der wunderbaren Warenwelt, die man so miterlebt und die einen auch durchaus anreißt oder mit der Entfaltung eigener Bedürfnisse, so recht zum Zuge kommt. Denn wie schaut es denn aus auf der Seite der Bürger in der real existierenden Demokratie, in der der Staat Freiheit allen gewährt? Es gibt welche, denen gehören nicht bloß einfach Gegenstände, sondern gehören Gegenstände, mit denen man andere Gegenstände produzieren kann. Das war das vorhin, ich kaufe dem im Internet was ab dem Produzenten, dem Anbieter. Und er bekommt einen Gegenwert dafür und bleibt das, was er ist, nämlich Eigentümer, hat, ihn, hat die Ware hergegeben, ist aber vom, vom Geldwert immer noch identisch, genauso groß wie vorher, bloß dass er es in, in Geldform hat. Und ich bin Konsument, verzehre die Ware oder benutze die Ware, sie nutzt sich allmählich ab oder wird verzehrt und verschwindet. Mein Eigentum was ich aufgewendet habe, um an das Bedürfnis, an das Produkt zu kommen und mein Bedürfnis zu befriedigen, wird verzehrt, verliert sich im Lauf des Konsums. Entscheidend ist also innerhalb dieser Freien, die der Staat hier mit seiner Gewalt unterstützt, bei ihren verschiedensten Akten des Vertragens, des Vertragshandels, Um zwei prinzipiell unterschiedliche Status geht. Der eine Status ist, Eigentümer von Mitteln zu sein, mit denen man was Neues produzieren kann oder Produktionsmittel. Und andere sind Eigentümer eigentlich bloß von sich und all den Konsumgegenständen, die sie halt im Laufe des Lebens erworben haben und die sie allmählich vernutzen und verzehren. Menschen, die also durchaus fähig sind, Arbeit ist ja auch eine Methode, Gegenstände herzustellen, die man braucht. Aber was Ihnen fehlt, ist das Entscheidende bei der Arbeit, nämlich das Arbeitsmittel, Produktionsmittel. Auch die Rohstoffe sind Privateigentum. Der Staat stellt sich in die Freiheit der Beteiligten und findet die Gleichheit vor, wie sie existiert. Und statuiert nur eins. Eines darf nicht passieren. Einfach zu lange gegen den Willen des anderen, das stelle ich unter Strafe. Dagegen steht meine Staatsgewalt. Ansonsten ist es völlig selbstverständlich, ihr braucht euch einander. Ihr seid arbeitsteilig organisiert. Selbst die Menschen, die Produktionsmittel haben, produzieren nicht alles. Ihr müsst Geld erwerben, damit ihr an die Mittel eures Bedürfnisses herankommt. Und das sollt ihr auch und das dürft ihr auch. Und vom Standpunkt des Staates schaut die Sache so aus, was von der Seite der Bürger die Freiheit ist, von der Seite, von Seite des Staates. Die Verpflichtung der Bürger, weil er verbietet, Zugriff zu nehmen auf Eigentum, was, die Leute, was man braucht, was andere haben, ist die Verpflichtung auf Konkurrenz. Benutzt euer Eigentum für, das, für den Zweck, den ihr wollt, da mische ich mich nicht ein, Das Produkt, was ihr herstellt, ist eure, eure Angelegenheit. Und wenn ihr kein Produkt herstellen könnt, weil ihr, weil ihr bloß arbeits, arbeitsfähig seid, ja, dann stelle ich mich auch noch hinter folgenden Vertrag, dass jemand, der die Mittel hat für, Produkt, die, Produktion, für die Produktion, also die Mittel, um arbeiten zu können, voll die Bedienung macht für das Herausrücken des, des Geldes, dass erst dann gearbeitet wird, wenn sich der Benutzer, die Benutzung seiner Produktionsmittel für ihn gelohnt hat, wenn also die Produktionsmittel, die sein Eigentum sind, in dem Prozess der Bearbeitung sich vermehren, zumindest wertmäßig vermehren. Da haben wir eine Ungleichheit, die der Staat voraussetzt, aber die er belegt mit dem Gebot der Gleichheit, nämlich jeder Sei er Großeigentümer, Kleineigentümer oder Keineigentümer, jeder ist verpflichtet, sich an das Gesetz des Tausches zu halten. Eigentumsübertrag setzt voraus die Anerkennung des Eigentümerwillens. Und was ist der Eigentümerwille? Den interessiert ja gar nicht das Zeug, was er hat. Er hat zwar diese ausländische Verfügung über Brot, der Bäcker oder die, die, die Brotfabrik oder über Autos, die Autofabrik. Aber sie will die Autos ja nicht sammeln, sondern sie hat will die Verfügung umsetzen in einen möglichst günstigen, für ihn günstigen Preis. Günstig heißt für den Verkäufer möglichst hoch. Und die andere Seite muss schauen, ob sie die Mittel hat, gegen diese Konkurrenz, ja, der bietet also die, die Ware an, und ich frage sie nach, inwieweit sie gegen diese Konkurrenz des Anbieters Mittel hat, erstens überhaupt abzukaufen, und zweitens, ob sie merkt, dass der Anbieter Ein Markt vor sich hat, wo mehr äh, Waren angeboten werden, als nachgefragt werden, sodass der Ausnahmsweise der Nachfrager versuchen kann, einen für sich in selbst günstigen Preis zu erzielen, nämlich nach unten. Man merkt also schon allein im Gebiet des Tausches sind zwischen den Beteiligten, selbst zwischen den Beteiligten Privateigentümern, die über Produktionsmittel verfügen, ziemlich scharfe Gegensätze unterwegs. der Staat erlässt Regeln in Form von Gesetzen, wie diese Gegensätze handhabbar sind. Denn zusammenkommen müssen sie ja, die verschiedenen arbeitsteiligen Privatproduzenten. Und zusammenkommen müssen sie ja auch diese wunderbare Kooperation von eigentumslosen Arbeitern und Eigentümern der Produktionsmittel, die sich für die, eine, für die einen so auszahlt, dass sie günstigerweise in diesem Prozess ihr Eigentum vermehren. Und für die anderen leider so auszeichnet, dass sie zwar Geld dafür bekommen, sofern es sich für die andere Seite lohnt, aber das Geld verwenden müssen zum Kauf verschwindender Produkte, Konsumtionsprodukte, Konsumprodukte, Konsumprodukte. Komm, wir sind jetzt, ich bin jetzt gekommen von, der, von dem Ausgangspunkt des ersten Gedankens. Wir loben die Freiheit, oder man lobt die Freiheit. Man darf meckern, man darf kritisieren, man darf Einspruch erheben, wenn, wenn etwas nicht passt, passt. Der Staat gewährt Freiheit. Der Inhalt der Freiheit ist aber nicht einfach bloß zu meckern oder zu, frei zu reden. Frei denken kann man sowieso nicht verbieten. Was im Gehirnkasten vorgeht, klar, ist der stärkste Staat machtlos dagegen. Aber es stellt sich heraus, die Freiheit hat den Inhalt, den Inhalt von Eigentümern. Von Menschen, deren Willen, die ihren Willen darin, darin setzen, ihr Eigentum zu vermehren, und den Willen anderer, die ihren eigenen Willen darin setzen müssen, für die Vermehrung des Eigentums der einen, nämlich der Privateigentümer, an Produktionsmitteln, arbeiten zu müssen, damit sie leben können und das lebenslänglich, jedenfalls im Regelfall, weil ja das Geld, was sie verdienen beim Arbeiten, Sie immer wieder verzehrt, sodass sie immer wieder von von anfangen müssen, Eigentum zu erwerben in Form von Geld. Das war jetzt der Zwischenteil. Jetzt kommen wir wieder zur Demokratie. Die harte Sache bei der Demokratie. Vielleicht auch die Erklärung dafür, warum sich in der Demokratie die Interessen der Mehrheit, der ökonomischen Interessen der Mehrheit, nicht übermäßig gut durchsetzen können. denn, liegt ja auf der Hand. Wenn die, die freie Verfügung über das Eigentum das Grundgesetz ist, was der Staat für Eigentümer erlässt, dann ist es Ihnen natürlich erlaubt, Leute ins Elend dann zu stürzen, wenn Sie nach Ihren Maßstäben in der Konkurrenz der Eigentümer, der Anbieter, der Produzenten feststellen, dass sich ein Teil ihrer, ihrer, ihrer Belegschaft für Sie nicht belohnt. Dann dürfen Sie deren Lebensunterhalt streichen. Zwar nicht bedingungslos und sofort, Da gibt es Regeln dafür, die der Staat erlässt, weil der natürlich auf der anderen Seite diesen ganzen Konkurrenz, diese ganze Konkurrenz zwischen den Eigentümern und die Arbeit von Beschäftigten und unabhängigen Arbeits Arbeitskräften, das ist, die, das ist die Basis für seine eigene ökonomische Existenz. Daraus bezieht er Steuern auf die Prosperität des Standorts, ist er verschuldungsfähig bei den Märkten. Seine Einkünfte, seine Macht beruht darauf, dass dieser Prozess funktioniert. Und deswegen erlässt er dann natürlich auch Gesetze, dass dieser Prozess dauerhaft stattfindet. Dass nicht etwa die Privaträume an Produktionsmitteln sagen, wir schmeißen sie jetzt alle raus und lassen sie verkommen. Und in der nächsten Konjunktur können sie wieder alle brauchen und dann sind sie nicht mehr da. Weil diese wahre Arbeitskraft sich halt nicht immer, wenn sie dann hält. Lässt sich nicht einfrieren. Muss dauernd ernährt werden, muss sich dauernd ernähren. Also schafft der Staat Regeln dafür, gegen, das, gegen die, durchaus gegen die Privatproduzenten von Eigentum, ähm, von, äh, der, die Eigentümer, die, die die Privatproduktion beherrschen, schafft er Regeln gegen die, damit, sie, damit die Arbeitskräfte, auf die sie zurückgreifen wollen, auch immer vorhanden sind. Das will ich jetzt weiter vertiefen, das wäre ein anderes Thema, nämlich Sozialstaat. Nur das Grundprinzip, der Staat stellt sich auf beide Klassen, auf die Seite, Seite beider Klassen, einerseits auf die Klasse der Eigentümer, die andere benutzen wollen fürs Vermehren ihres Eigentums, er steht aber auch auf der, anderen, auf der Seite der Menschen, die benutzt werden. Er sagt nicht, alles, das, was die Eigentümer sich, sich ausdenken und beschließen, wird eins zu eins umgesetzt, sondern stellt er sich dazwischen und sagt, ich schaffe ein Arbeitsrecht und dann hat, ist die Grenze der freien Entfaltung der, der Persönlichkeit eines Unternehmers findet die Grenze in den Rechten des Arbeitnehmers. Und das war das vorhin, wo ich gesagt habe, es ist ein Unterschied, ob ich sage, in den Interessen oder in der Freiheit oder in den Rechten. Das findet nicht die Schranke in dem Interesse des Arbeitnehmers, er braucht doch Geld zu leben in einer Marktwirtschaft. Es findet die Schranke in den Rechten, die der Staat einem, Ar einem Eigentumslosen Arbeitnehmer verliehen hat, nämlich Kündigungsschutzrecht zum Beispiel. Und Sozialregeln und Sozialkassen, mit denen er über Wasser gehalten wird, wenn er gerade nicht, nicht arbeiten kann. Nicht das Interesse des anderen wird geschützt, sondern das vom Staat verliehene Recht. Und das ist ein Unterschied Und das wäre jetzt vielleicht auch nur so ein Punkt hier. Was ist das ideologische, eine ideologische Ausdrucksweise dafür? Die Demokratie bremst. Dem Egoismus. Ja, wenn Egoismus jetzt so zu verstehen ist, Leute wollen ihr Eigentum vermehren und gehen dann um mit den Leuten, solange sie sie brauchen, lassen sie schuften, bis sie, bis sie, bis sie tot umfallen. Und wenn sie nicht mehr brauchen, und sie sie heraus. Diesen Standpunkt stellt der Staat unter einen Vorbehalt. Nein, meine Bürger, Arbeitnehmer, müssen das aushalten. Und zwar nach den Maßstäben, die in einer Nation gerade gültig sind, also ungefähr bis zum 60. Lebensjahr, sollen die Menschen arbeiten können, künftig sogar wesentlich mehr. Und in der Zwischenzeit sollen die Unternehmen ihren durchaus lizenzierten Egoismus, Überschüsse zu produzieren, soweit rechtlich gezähmt kriegen, dass die Abteilung Arbeitnehmerbürger dabei nicht vor die Hunde geht, sondern immer zur Verfügung steht sowohl als Staatsbürger als auch als war. Jetzt gehen wir, versuchen wir das als Übergang zu nehmen zum dritten Teil, die Demokratie. Ja, jetzt dann wieder die Formel der Demokratie. Wie stellt die Demokratie denn nun einen Ausgleich her oder einen Konsens her oder eine Einstimmung her von Bürgern, die dermaßen in einem Gegensatz zueinander stehen, und diesen Gegensatz durchaus auch vom Staat lizenziert bekommen haben. Der Staat sagt nicht, nein, Gewinn ist böse, Gewinn ist äh, ein falscher Egoismus, sondern ist es ist berechtigt und ich stelle mich dahinter und umgekehrt, der Egoismus, der Arbeiter möglichst viel, viel zu verdienen, ist äh, durchaus akzeptiert, nur hat er seine Schranken in den Rechten des Unternehmers, das Recht auf Profit, auf Gewinn, ist das Recht, was er hat, also findet das Interesse, des, die freie Entscheidung Freien des Arbeitnehmers, seine Schlanke, in dem Recht des Unternehmers, sich von ihm zu trennen, wenn er ihm nicht mehr nützlich ist für den Gewinn. Also, die Rechte kann man, dieses Prinzip, dieses wunderbare Prinzip, freie Entfaltung aller Fähigkeiten oder Persönlichkeit, kann man von beiden Seiten lesen. Vom Armen wie vom Reichen. Vom begüterten Menschen, der Produktionsmittel hat, wie demjenigen, der für den arbeiten muss. und Gleichberechtigung war auch schon die Rede. Jedenfalls der Gleichberechtigung, der Gleichheit, alle sind vor dem Gesetz gleich. Wer Eigentum hat, gleichgültig, ob er, ob sein Vater schon das hatte oder seine Vorfahren oder was erst in diesem, in, in seinem Leben erworben hat, wie zum Beispiel Bill Gates, war ein armer Teufel, Student, vorzeitig Studium, rechtzeitig abgebrochen, wieder bumm losgegangen ist, wird normalerweise immer davor gewarnt, studiert erst gescheit und dann, nein, der hat es richtig gemacht, ausnahmsweise er ist darüber, durch den Entschluss und durch die Sonderkonjunktur, Computer und dafür nötige äh, äh, Software, ist er zum Kapitalisten geworden. Wenn ein armer Mensch Kapitalist wird, Unternehmer wird, hat er genau die gleichen Rechte wie die Enkel von Siemens oder die Enkel von Krux, die, die, die schon seit Generationen diesen Status haben. Umgekehrt. Wenn ein Unternehmer verarmt und muss sich dann verdingen, muss in die Arbeit gehen, gelten die Arbeitnehmerrechte. Die Gleichheit ist durchgesetzt, aber nicht der gleiche Inhalt. Wenn du Eigentümer bist, dann gelten die Regeln, folgende Regeln. Wenn du Arbeitnehmer bist, gelten folgende Regeln. Die Rechtsstaatlichkeit und die Gleichheit der Rechtsstaatlichkeit ist eine der für gleiche Lagen Gelten gleiche Gesetze. Sonst nichts. Wir kommen jetzt vielleicht noch drauf, warum die Leute immer damit unzufrieden sind. Aber das soll ja erstmal bloß die, die, die Sache sein. Das ist, was das Gesetz, was der, der Rechtsstaat, wir haben jetzt die Themen, was herrscht, wenn Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit herrschen, was herrscht dann? Dann herrscht Kapitalismus oder manche mögen es lieber euphemistisch ausgedrückt haben: Marktwirtschaft. Nicht die Unternehmer herrschen dann. Herrschen tut schon der Staat, politisch. Aber dann herrscht das Prinzip des Eigentums. Und die Politik stellt sich hinter das Prinzip des Erwerbs von Eigentum, des Erhalts von Eigentums und des Schutz von Eigentum. Und ist dann da wieder ganz klassenneutral auch das Häuschen des Arbeitnehmers, auch des Privat, der Privat-Pkw des Arbeitnehmers, der im Laufe von zehn Jahren, das im Laufe von zehn, zehn Jahren, sein Dienst allmählich äh, immer weniger tut, also verschwindet. In der Zeit, wo es ein Konsumtionsmittel ist, hat auch das die Form des Eigentums. Bloß eben eine missliche Eigenschaft ist Es ist kein sich vermehrendes Eigentum, sondern verschwindendes. Gibt es zu diesem zweiten Teil noch Fragen? Der dritte Teil wäre jetzt dann will ich an zwei Prinzipien der Demokratie, nämlich Öffentlichkeit und freie Wahlen fortfahren. Was ist Demokratie, wie sie existiert? Demokratie im engeren Sinn, im praktischen Sinn, in dem Sinn, wie wir sie erleben. Man lernt schon in der Schule. Wenn man es in der Schule nicht gelernt hat, lernt man es immer in, in kann man es in Zeitungen oder im Fernsehen, in den Medien immer mitkriegen. Demokratie soll eine Staatsform sein, in der irgendwie der Bürgerwille zählt. Der Wille der Bürger. Ein Bürger hat Einfluss auf das, was der Staat macht. Der Lenin hat mal, in der, der war kommunistischer äh, Parteiführer und Staatsgründer der Sowjetunion. <lacht> Lenin hat mal gesagt, die Gewerks Gewerkschaften sind Transmissionsrieben der Sozialdemokratie. Da hat er die rechten Sozialdemokraten gemeint, die er nicht gemocht hat, weil sie den Kapitalismus behalten wollten und bloß ein bisschen zähmen wollten, dann haben sie jedenfalls gedacht, dass das zähmbar ist, dann habe ich gesagt, das, das sind Transmissionsriemen der Sozialdemokratie und das mache ich jetzt genau im neuen Staat, ich mache die, die Gewerkschaften zu Transmissionsriemen der Parteiherrschaft. Was die Partei beschließt, soll den Arbeitern, die ja eigentlich die Herrschenden sind, nahegebracht werden über die Gewerkschaft. Und jetzt will ich sagen, in der Demokratie verhält es genauso. Die Demokratie und die Formen, in denen Demokratie ausgeübt wird, die Parteien, die Öffentlichkeit, die vielleicht zunächst mal treuherzig angesehen werden, da kann der Bürger Einfluss nehmen auf den Staat. Erweise ich, das ist jetzt die These von, von, von Punkt 3, erweisen sich, sind Transmissionsriemen des Staates, damit die Bürger ihm treu bleiben. Denn eins liegt ja auf der Hand nach diesem zweiten Teil, dass die ökonomischen Interessen der Mehrheit sich in diesem Freiheitssystem, wie es jetzt dargestellt worden ist, nie im Leben durchsetzen können. Sie werden ja daran beschränkt, die ökonomischen Interessen. Nicht erst bei der Arbeitslosigkeit, auch schon da, wo sie länger arbeiten müssen, damit sie mehr verdienen, oder haben Sie keine Freizeit mehr, oder Sie kriegen 100% Freizeit, verdienen Sie nichts mehr. Deshalb nicht gerade das ökonomische Interesse bedient, wenn ich dann Däumchen drehen muss, aber nicht weiß, was ich, wo ich das Geld herkriegen soll, um die Notwendigkeit und Freude des Leben zu bezahlen. Also das ist klar. Das ist in der Tat die Demokratie, wie wir sie haben, ist eine, in der die ökonomischen Interessen der Mehrheit nicht bedient wird. Sondern die ökonomischen Interessen der Mehrheit sich mit einem Mittel abgeben müssen oder eines Mittels bedienen müssen, nämlich des Verkaufs ihrer Arbeitskraft, was sehr prekär ist, nicht bloß bei denen, wo man dann offiziell das Wort prekär erfunden hat, nämlich wo es dann endgültig endgü endgü nicht mehr gut klappt, weil zu, weil zu wenig rauskommt. Demokratie ist nämlich, im Unterschied zu früheren Formen des Staatswesens, der Vorgängerform Feudalismus oder absoluter Staat, Eine Form der Herrschaft, die sich sehr intensiv ins Leben der Bürger einmischt. Der alte, der alte äh, äh, Ritter oder Graf oder Herzog oder Fürst, der hat mal einmal im Jahr in Zur Erntezeit seinen Vogt vorbeigeschickt, hat das Drittel der Ernte, was im Zustand, einkassiert und dann haben die Leute wieder den Rest des Jahres gemacht, gemacht was ihnen, was ihnen äh, nur zu machen war, nämlich zu wagern auf, auf, auf, auf, auf dem Land. Sie waren Landwirte, sie waren Bauern, Abhängige, und es war klar. Eines war klar: Der Ritter, der Landbesitzer, der zugleich herrscherliche Funktion über die Leute hatte, sie sind seine Leibeigenen, sie dürfen nicht vom Land weg, sie müssen das erledigen. War die halt klar: Ein Drittel der Ernte ist der Überschuss, der Mehrwert, der geht an den an den, an den, den Eigentümer des Landes. Den Rest, dem im Rest müssen die anderen, müssen die Produzenten auskommen. Aber andererseits, der Graf, der Ritter, ist dann fern. Der ist nicht jeden Tag dabei. Und vor allem das, was die Bauern untereinander machen. Da gibt es gar keine Regeln, wo dauern der Staat, wie in der Demokratie, in, in der Marktwirtschaft, der Staat die Interessen, die Freiheiten des einen, beschränkt durch Rechte des anderen. Wenn das, das Prinzip ist, dann ist ja der Staat immer bei jeder Transaktion, immer, zumindest virtuell, dabei. Und Flächendeckend sind sämtliche Aktionen der Bürger, wenn sie miteinander im Verkehr treten, rechtlich geregelt. Entgegen der Meinung, dass der totalitäre Staat der der, der, der diktatorisch ist, muss man sagen, hat die Demokratie etwas sehr totalitäres, der Rechtsstaat etwas sehr totalitäres. Es ist nämlich in alles eingemischt. Man entkommt ihm gar nicht. Aber, das ist jetzt das Entscheidende für die Transmissionsgeschichte, Im Feudalismus war dem Bauern klar, dem Land, dem, dem Leibeigenen, der Ritter ist sein Ausbeuter. Die Herrschaft, die der Ritter über ihn ausübt, will er nicht. Die muss er einfach dulden. Höchstens, dass der Pfarrer behauptet, und wenn du die Herrschaft nicht duldest, kommst du in die Hölle. Und dann kannst du dir mal überlegen, was ist wichtiger, 30 Jahre lang gehorchen dem Ritter oder Millionen Jahre in der Hölle schmoren. Und dem Ritter sagen, du bist, ein, du bist, ich, ich, du bist nicht mehr mein Herr. Ja, wenn man daran glaubt, dann sind am die Millionen Jahre in der Ewigkeit im Himmel lieber als die Hölle auf Erden. Und umgekehrt, er fühlt sich vor der Hölle in den Millionen Jahren, wenn er meint, er kann sich etwas greifen im Diesseits, wo die Kirche sagt, Finger weg davon. Da waren die Sachen ein, einfach und klar und die Ideologie war auch ziemlich durchsichtig. Jammertal verdient, wenn du das Jammertal hinnimmst, verdienst du dir den ewigen Lohn im Jenseits. Die Demokratie, der Kapitalismus, die Marktwirtschaft ist da etwas komplizierter. Weil nämlich selbst derjenige, der kein Eigentum hat, also kein Eigentum an Produktionsmitteln hat, doch eines jedenfalls hat, er hat ein Interesse an Rechten, die die Macht des Anderen, der ihn beschäftigt, einschränkt. Er braucht den Staat, um als Arbeitnehmer zu überleben und zu dem Sein zu kommen. Und die Privateigentümer, die Konkurrenten, die am Markt konkurrieren, ihre, ihre Waren verkaufen gegeneinander, Marktanteile sich abjagen, die brauchen den Schutz des Staates zum Schutz ihres Privateigentums gegen andere. Die brauchen den Schutz des Staates zur Einhaltung der Verträge, dass der andere den Vertrag einhält. Die Produktionsweise, die Freiheit, die, der Inhalt der Freiheit in der Demokratie gebiert gewissermaßen ganz von selber, Ein Interesse, ein positives Interesse an Herrschaft. Nämlich an einer Herrschaft, die mein Eigentümerdasein schützt. Eigentümerdasein an echten Eigentum, an sachlichem Eigentum oder Eigentum an mir selber, an meiner Gesundheit, an meiner Leiblichkeit, mit der ich arbeiten muss. Das ist die eine Seite. Demokratische Bürger, kapitalistische Bürger, wollen den Staat, weil sie ihn brauchen. Ob sie noch unbedingt die Merkel wollen oder nicht lieber einen anderen, das steht auf einem anderen Platz, kommen wir gleich dazu. Aber sie brauchen eine Staatsmacht, die genau das, diese, diese, diesen Dienst leistet, Schutz vor den überschäumenden Interessen anderer. Bloß der Bürger ist kein Schizophrener, der reif ist für die Klapsmühle sondern er hat einen zweiten Wunsch. Er braucht den Staat als Schutz. Er bräuchte den Staat aber auch als Mittel, sich durchzusetzen. Er denkt sich also den Staat als Bedingung seiner Existenz und als Mittel. Die Realität des demokratischen Staats schaut aber so aus, Bedingung ja, Mittel nur bedingt, eigentlich nicht. Mittel, deine Mittel sind nur diejenigen, die du selber hast in der Form deines Eigentums. Von mir kriegst du nichts. Oder wenn, haben wir darüber kurz geredet, dann nur im Unfall, im Notfall, wenn der Unfall passiert, die Arbeitsplätze verlieren, der Unfall passiert, krank zu werden, der Unfall passiert, zu alt zu werden, und nicht, nicht mehr arbeiten zu können. Ansonsten kriegst du vom Staat nichts. Das ist nicht dein Mittel. Aber es ist doch immerhin wichtig, dass die Demokratie einem, einem, ein Verhältnis zum, zum, zum Bürger hat, selbst zum armen Bürger, wo der arme Bürger nicht sagt, das ist doch bloß der, der, der Verbündete der Reichen und Mächtigen. Sondern ich brauche den Staat gegen die Reichen und Mächtigen. Eigentlich brauche ich noch, noch viel mehr Staat gegen die Reichen und Mächtigen. Was der Bürger am Staat natürlich nicht mag, ist, dass er ihn beschränkt. Denn das, was er vom Staat braucht als Schutz gegen andere, heißt ja, er ist ja auch ein anderer. Der startet ihm auf als Sekundant seiner Gegner, die, die den jeweiligen Gegner unterstützen. Und deswegen ist der Bürger in der Demokratie einer, der als ökonomisches Subjekt den Staat braucht und will und zugleich nicht will, jedenfalls in seiner beschränkenden Seite. Aber wenn man den Staat, äh, den Staat braucht und will als Beschränker der anderen, dann muss man trotzdem, man weiß, dass er auch selbst beschränkt, einen positiven Willen zum Staat haben. Und zu diesen beiden Gestalten oder diesen beiden Formen, in denen sich der bürgerliche Subjekt, der demokratische Bürger, äh, ausdrückt, darstellt, da haben die alten äh, Theoretiker im 17. Jahrhundert als noch nicht Englisch die Wissenschaftssprache war es auf Französisch, zwei französische Ausdrücke gebraucht, die auch Marx übernommen hat. Er hat gesagt, der Bürger ist Bourgeois." Das heißt, Burg, das kommt von Burg, das heißt die Burg der Bürger, auf Französisch. Und er ist zugleich Citadien. Einer, der die Civitas will, die Stadt. Und deshalb ist zugleich und fällt auch zugleich auseinander. Dann, das war ursprünglich bloß für die Bürger, die tatsächlich Eigentümer waren, gedacht, dieser Ausdruck. Und hat sich herausgestellt, es ist gar nicht so, wie die am Anfang gedacht haben, allmählich die Feudalen, Feudalen waren alle abgeschafft, haben, alle Bürger. Sondern die Bürger, die Eigentümer waren, haben sich dann getrennt von denen, die Bürger waren und keine Eigentümer waren. Also es ist ja dann mal gern gestochen, Arbeitgeber und natürlich die ganzen sonstigen Schichten, die so halb selbstständig, halb, halb abhängig existieren, gibt es ja auch noch, und die Strafbeamten. Aber jetzt mal die beiden großen Klassen. Und dieser, jeder Mensch, der in der bürgerlichen, bürgerlichen Staat- in der Demokratie Bürger ist, ist sicher, ja, ich will den Straf, Und ist Sagen Sagt, na ja, ich, ich brauche den Staat, aber oft ist er mal auch ein großes Hindernis. Das will vermittelt sein. Die Seite des Siedler, ja, da werden Sie alle genauso wunderbar beieinander, wie man in, dem, in der Sozialkunde oder Staatsbürgerkunde lernt. Im Idealfall ist der Bürger einer, der die Verantwortung für das Allgemeine übernehmen will. Da hat ein Willen zum Allgemeinwohl, Und verzehrt sich im Allgemeinwohl und will gar nichts anderes, als fürs Allgemeinwohl da zu sein. Bloß, das geht ja nicht, er muss ja auch leben. Er muss auch ökonomisch tätig sein. Und wenn er ökonomisch tätig ist, ist er Bourgeois wahr und hasst manchmal den Staat sogar dafür, dass er ihn erwischt bei irgendwelchen Sachen, die er sich rausnimmt, obwohl das Recht dagegen steht. Demokratie. Und er stellt, dass die Bürger im Laufe einer nicht ganz gemütlichen Entwicklung, um es genau zu sagen, in etlichen Kämpfen, Revolutionen, blutigen auch blutigen Kämpfen, sich allmählich daran gewöhnt haben, in dieser merkwürdigen Doppeltexistenz so geht es bloß, wenn man in diesem Staat zu dem Seine kommen will. Man muss für den Staat sein. Und man muss zugleich in der Ökonomie, in der Konkurrenz schauen, auf seine Kosten zu kommen. Ich habe vorhin gesagt, der Bürger ist kein Mensch reif für die Klapsmühle. Sein Grund fürs Mittun ist nicht, ich will einen wunderbaren Staat. Sein Grund, sein persönlicher Grund ist, ich will den Erfolg meiner ökonomischen Tätigkeit. Als Grundlage für alles andere. Vielleicht will er auch noch äh, spielen, vielleicht will er auch noch äh, Familie gründen, alles mögliche weitere. Aber die Grundlage von all dem, was er, was er sonst noch will, an Verwirklichung, Selbstverwirklichung, ist, liegt in seiner ökonomischen Existenz. Der fertige Demokrat hat deswegen... Ein Ja zum Staat, die verbunden ist mit einer Täuschung oder beruht auf einer Täuschung, einer Selbsttäuschung. Die Bürger ja sagen auch, was die Regierung jetzt da gemacht hat, da bin ich aber schwer enttäuscht. Wenn die Leute sagen, ich bin enttäuscht, dann haben sie sich vorher getäuscht. Nur dann kann ich mich täuschen, enttäuscht zeigen. Dann haben sie daran geglaubt, der Staat, die Regierung sei irgendwie doch auch zu ihrem Guten und zu ihrem Nutzen da. Wenn Sie dann Sch Schädigungen oder jedenfalls sehr mangelhafte und sehr zweifelhafte Nutzens nützliche Entscheidungen des Staats über sich äh, gehen lassen müssen, dann sind Sie, solange Sie Demokraten sind, enttäuscht vom Staat und haben dafür auch tatsächlich eine, ein Forum. Sie dürfen die Enttäuschung artikulieren. Das ist nicht wie beim Ludwig XIV. Das ist nicht wie beim, bei den absoluten Fürsten wo der, der Bürger, der auf den König schimpft, wegen Majestätsverbrechen oder Majestätsbeleidigung belangt wird. Man darf die Majestät, nämlich die Funktionäre der demokratischen Herrschaft, durchaus beschimpfen. Vielleicht nicht persönlich beleidigen, da ist wieder das Persönlichkeit sich dagegen. Aber man darf sagen, was die gegenwärtige macht, ist eine Schande und so weiter. Sie hat Wahlversprechen gemacht und gebrochen. Sie, ist hinein. sie hat gelogen, sie hat uns getäuscht. Alles darf man sagen. Ja, die Demokratie schmückt sich gewissermaßen, jetzt kommen wir wieder ganz am Anfang. Die Demokratie sagt, wir sind das System, vielleicht das einzige System, wo offiziell erwünscht ist, dass die Bürger meckern, sich beschweren. Und das machen wir nicht bloß so, dass die Bürger sich selber ein Forum zimmern müssen. Das kriegen sie sogar geliefert. In den Medien. In Spalten. Auf den Straßen dürfen sie demonstrieren und die Obrigkeit anklagen, dass sie irgendwas versäumt oder machen sollte, was sie immer, immer, immer versäumt hat. Die Öffentlichkeit also ist die Sphäre oder die Veranstaltung, die der Trans Transmissionsregeln ist. Der Bourgeois darf alle seine enttäuschten Wünsche, alle seine Schädigungen oder vermeintlichen und wirklichen Schädigungen, die er erlitten hat, anmelden, darf sie hinausposaunen unter einer Voraussetzung. Auch das steht in der Verfassung drin. Alle Deutschen dürfen sich frei und ohne Waffen unter freiem Himmel versammeln. Ohne Waffen. Ich stehe dafür ohne Gewalt. Sie dürfen ihre Meinung sagen, aber die Gewalt, die Exekution der möglichen Wünsche oder Befriedigung der Wünsche oder Abstellung der, der, Beschwerde, der Beschwerdegründe verbleibt in der Souveränität des Staates. Der Staat verleiht kein Fitzlich in seiner Macht an die Bürger, da sie selber abstellen würden. Sie dürfen sich gegen ihn empören, theoretisch, aber haben praktisch, auch in der Empörung, gehorsam zu sein. Die Form, in der diese Empörung äh, ausgedrückt wird, hat grammatikalisch die des Konjunktivs. Eigentlich hätte die Regierung sich doch zu, zu kümmern, um die zunehmende Zahl von Dementen und die Pflegekasse besser auszustatten. Eigentlich hätte die Regierung doch was dafür zu tun, dass die Arbeitslosigkeit besser bekämpft wird, also dass Arbeitslose zur Arbeit kommen. Oder die Unternehmen dürfen auch im Konjunktiv sagen. Eigentlich soll die Regierung Beschränkungen der freien Konkurrenz im Handwerk und so weiter endlich mal wegnehmen, damit man das ordentlich, Apotheken, die Apotheken und so weiter auch, damit man ordentlich mal Marktwirtschaft betreiben kann. Alles erlaubt, alles im Konjunktiv. Und die Regierung entscheidet, was von dem Konjunktiv indikativ wird und was Konjunktiv bleibt. Demokratie, das wäre jetzt meine Antwort auf die Frage, was ist Demokratie? Demokratie ist die Staatsform, die perfekt passt zu einer, zu einer äh, Gesellschaft, in der die ökonomische Form des Kapitalismus herrscht. Perfekt deswegen, weil sie die ungleichen Eigentümer mit der Rechtsgleichheit davon abhält, sich weggezeichnet zu massakrieren, ihren Schranken zieht beim Benutzen und zugleich dafür sorgt, dass die Grundlage von allem erhalten bleibt, nämlich benutzbare Arbeiter und Unternehmen, die frei konkurrieren können und sich sicher sein können, dass die Erfolge, die sie in der Konkurrenz erzielt haben, in Form von Konten oder in Form von Beständen oder Fabriken, vergrößerten Fabriken, als Privateigentum, das den Schutz des Staats gegen Gegenübergriff genießen. Die Bürger brauchen den Staat, haben deswegen einen Willen zum Staat und merken zugleich, dass der, dass der Wille zum Staat, der sich richtet auf, der Staat muss die anderen bremsen, die Konkurrenten bremsen, eins nicht bringt, nämlich den Erfolg. Der Erfolg bleibt Privatsache. Aber der Erfolg ist nicht in der Hand des Einzelnen. Und deswegen sagt er, stell deinen den Anspruch gegen den Staat, du hättest auch etwas mehr Mittel zu sein für mich. Das ist der Konjunktiv. Eigentlich bist du, bist du doch der Staat der Bürger. Und dann gibt es zum Beispiel die Form, du bist doch der Staat, der Mehrheit der Bürger, Demokratie heißt doch eigentlich die Mehrheit herrscht. Die Mehrheit sind doch die Arbeitnehmer. Warum gibst du nicht den Arbeitnehmern mehr? Ja, wenn man den Dialog mal überlegt, wie geht er weiter? Dann sagt der Staat oder die Regierung oder die Professionelle Öffentlichkeitsarbeiter, die sagen, ja, selbstverständlich ist das der Staat alle. Arbeitsplätze zum Beispiel braucht es. Mehr Arbeitsplätze braucht es sowieso, wenn sie immer noch 7% arbeitslos sind. Ganz abgesehen von Ungezählten, nicht mehr Gezählten. Die längst verschwunden sind aus der Statistik. Aber Arbeit geht auch bloß dann, wenn sie rentabel ist. Wenn 7% oder 10% in Spanien, 25 bis 50, 50% bei den Jugendlichen arbeitslos sind, dann ist doch das ein Indikator dafür, dass die zu teuer sind. Die Unternehmer würden sie doch vielleicht gerne nehmen. Mehr Arbeiter bringen doch mehr, mehr, mehr Produkte, mehr Gewinn, aber die sind zu teuer. Also es ginge vielleicht dann, wenn die Arbeit billiger würde, wenn die Arbeit der Lohn sinken würde. Was wird jetzt dem unzufriedenen Bürger, Lohnarbeiter in der Öffentlichkeit allmählich bewusst gemacht? Ja, dein Wunsch nach Arbeitsplatz und sicheren Arbeitsplätzen ist berechtigt. Ja, das ist die Aufgabe des Staates, eine Wirtschaftspolitik zu machen, die zu Wachstum führt. Ja, es ist die Aufgabe des Wachstums, Arbeitsplätze zu schaffen. Aber bitte nur rentable. Also du, der du selber jetzt gerade be beantragt hast, es soll sichere Arbeitsplätze geben, denkt bei der nächsten Tarifrunde oder vielleicht jetzt schon daran, dass ihr vielleicht zu teuer seid. Dass die Löhne zu hoch sind, wenn man vergleicht mit dem Ausland, in, mit niedriglohn Ländern. Sodass derjenige, der doch nichts anderes, keinen anderen Grund hatte zu arbeiten und auch die Beschwerde hatte keinen anderen Grund, nämlich er will Geld haben für sein Leben. Im in der Öffentlichkeit Allmählich klar wird, dass sein so hochberechtigter Wunsch, möglichst viel zu verdienen, leider so schnell und nicht zu vermöglichen ist, vielleicht nie. Also soll er Sicherheit der Arbeitsplätze erkaufen durch Verzicht auf das eigentliche Ziel, nämlich Geld, hohes Geld zu verdienen. Das ist bloß ein Beispiel, wie gewissermaßen der Situation im Arbeiter angesprochen wird. Denkt doch mal ans Ganze, denkt an die Bedingungen für alles um ihn als Bourgeois, der unzufrieden ist, das hätte er sich ja nicht gemeldet, um ihn als Bourgeois zu versöhnen mit dem, was gerade Staatspolitik ist. Nämlich Wachstum weltweit, Finanzkrise, Deutschland hat sich relativ besser als Standort bewährt als andere, aber die Bedingung war die Schaffung eines Niediglohns, Niediglohnsektors, den es früher nicht gegeben hat. Das wird die eine, das eine Moment, wo ich, an dem ich zeigen will, wie wunderbar Demokratie und Kapitalismus zusammenpassen. Der Mensch braucht gar keinen Aufstand bauen, um überhaupt mal gehört zu werden, wie früher, und wird von Dragonern bedroht und erschossen und ist dann nicht mehr Arbeiter, sondern ist der tot. Sondern der Mensch darf sich empören, der darf in die Talkshows gehen, der darf dort anrufen, der darf dort klatschen und niederpfeifen, was ihm passt. Und erfährt damit, sein Anliegen ist berechtigt. Nicht bloß in dem banalen Sinn, er hat ein Recht, sondern es ist berechtigt, ist auch anerkannt von der Oberlichkeit und von den, von den anderen, die Macht haben. Und jetzt kommt es zum nächsten Punkt. Und einmal alle vier Jahre oder alle fünf Jahre hat er sogar die absolute Macht in den Händen, nämlich die Lizenz zum Aufstand. Freilich ohne Waffen, sondern mit dem Kreuzchen im Wahlzettel. Hat er die Lizenz, die Regierung zu stürzen, die, die dran ist. Das hätte sich vielleicht mancher manch mittelalterlicher Bauer auch gewünscht, seinen Fürsten abzuwählen und besser zu, zu, zu kriegen. Die Demokratie hat so organisiert, dass der ganze Zorn, der sich in vier Jahren ansammeln kann oder in zwei Legislaturperioden in acht Jahren, der sich da ansammelt und sagt: Jetzt muss mal ein neuer her oder eine neue. Da kann sich jeder privat für sich austoben im Kreuz bei der Opposition. Und dann muss er halt feststellen, was die Auszählung ergibt, ob der Sturz passiert. Oder ob der Regent nochmal für vier Jahre be be bestätigt ist. Die Lizenz zum Stürzen der Regierung hat nämlich einen Haken. Nicht bloß den, dass man nicht selber stürzen kann. Hat vor allem den Haken, die Regierung ist nur zu stürzen und im Preis sich eine neue einzuhandeln. Man kann nicht sagen, Merkel weg, ohne. Die Dafür zu plädieren, rot-grün her, oder wer auch immer behauptet dass er demnächst zusammenarbeiten wird. Oder umgekehrt, im Land, wo die SPD seit 20 oder 30 Jahren regiert. Man kann den Beck loswerden, aber nur um den Preis, indem er die Führerin der Opposition, die ehemalige Weinkönigin, wählt. Man kommt ihm nicht aus, eine Regierung zu wählen. Aber man kann seine Unzufriedenheit mit der Politik der alten Regierung Ausdrücken in der Form nieder mit ihr und her mit einer neuen. Deswegen ist es auch immer so merkwürdig, warum in der Wahlnacht eine der ersten, ähm, schon während der, am Wahltag selber, eine der wichtigsten Meldungen während des Wahltags ist immer, bis zum Mittag hätten schon 30 oder 40 Prozent abgestimmt. Was ist das für eine, für eine Meldung? Wozu muss man die wissen? Ist doch sowieso bis 6 Uhr Zeit. Wenn sie alle kurz vor Durchschluss kommen, das wird man auch da immer noch sehen. Und selbst dann ist es wurscht, ob 67% abstimmen, 49% oder 98 teilhaben, die Wahl ist sowieso gültig. Es gibt kein Quorum. Warum ist es wichtig, wie wir mitgestimmt haben? Ja, weil in der Wahl doch noch was anderes bestätigt wird. Nämlich das Ja zu diesem Staat, das Ja zur Demokratie. Jeder, der sich zur Wahl bemüht hat, gibt damit bekannt. Diese Form der Bestallung des Souveräns, der hat gerade für die vier Jahre Souverän ist, diese Form der Bestallung, zu der sage ich Ja und damit auch zur, zum Programm, was diesem Staat zugrunde liegt, nämlich der Freiheit, in der sich jeder frei entfalten darf, bis zu den Grenzen, die das Recht ihm zieht, nämlich in Form der Rechte des Anderen. Wenn, wie in Ostdeutschland oder in Ostdeutschland noch schlimmer, ganze Landschaften, ganze Völker mittlerweile bei um die 40% Wahlbeteiligung sind, dann sagen unsere Kommentatoren in der Öffentlichkeit, da steht es schlecht um die Demokratie. Nicht, dass die keine Regierung kriegen da hinten. Natürlich kriegen sie eine Regierung, haben sie sogar ziemlich starke. Die machen genau das Gleiche wie eine Regierung, die von 70% oder 90% gewählt wird. Aber das Ja zum Staat wird vermisst bei den vielen, vielen und sich vermehrenden Nichtwählern. Darin drückt sich ein merkwürdiges Wissen aus bei den Öffentlichkeitsarbeitern, bei denen, die im Fernsehen, im Funk und Fernsehen, in Presse und so weiter, das Bewusstsein bedienen, Meinungsbildner als Meinungsbildner. Es drückt sich das Bewusstsein aus, dass offenbar in der Demokratie sehr, sehr viele Gründe geschaffen werden für einen Unmut der Bevölkerung, nicht bloß gegen die Regierung, sondern gegen das System insgesamt. System nicht in dem abstrakten, in dem, in, dem, in dem wissenschaftlichen Sinn, kapitalistisches System oder wie Politologen vielleicht von Systemen manchmal reden, sondern in einem ganz unmittelbaren allgemein, allgemein äh, äh, verständlichen Sinn, nämlich in dem Sinn, das sind Leute, gehen, der, dem, dem, dem, die kündigen ihre Treue zu diesem Staatswesen auf. Die kündigen innerlich. Wer weiß, was da noch draus werden kann. Wenn eines Tages jemand kommt, der sagt, den habt ihr innerlich gekündigt, komm mal auf mein Boot. Rechts oder links. Heutzutage sind es meistens die Rechten, vor denen gewandt wird. Es gab auch Zeiten, da gab es Warnungen vor den Kommunisten, die das ausnutzen könnten. Die Wahlmüdigkeit und die Politikverdrossenheit des Bürgers. Die Politik und ihre interpretierende Öffentlichkeit wissen, dass sie in der Demokratie jede Menge Zorn auf die Politik, damit aber auch auf die Form, in die Politik organisiert ist, provozieren. Und deswegen, das nennen sie dann Demokratiemüdigkeit. Die Leute wollen nicht mehr herrschen. Die wollen nicht mehr das Königsrecht des Bürgers, des demokratischen Bürgers betätigen, nämlich die Herrschaft zu bestalten. Ja, normalerweise würde man sagen: Gott sei Dank, wenn die Herrschaft endlich mal aufhört zu herrschen, dann bin ich endlich frei. Die wollen gar nicht frei sein, die Regenten. Die wollen gewählt werden. So, soweit mal die Argumente zum Beweis meiner These, dass Demokratie die dem Kapitalismus adäquate, die zur Marktwirtschaft passende, Staatsfrau ist. Insoweit auch eine implizite Kritik an dem Titel der am Wochenende stattfindenden äh, Konferenz des SDS von der Linkspartei, Demokratie versus oder Contra, Kapitalismus oder umgekehrt Kapitalismus kontra Demokratie. So, jetzt soweit mein Vortrag, jetzt zur Diskussion. Thank <laughs> you. was nicht geschützt wird, wenn das Eigentum nicht geschützt wird? Ihre These war, dass Demokratie den Eigentum schützt. Das Eigentum eines jeden schützt. Eines jeden. Und wenn jemand Produktionsmittel hat, um Eigentum zu schaffen, der dann überkontrolliert wird, das geht ja nur aus Ressourcen, aus vielen verschiedenen Zusammenhängen. Die Quelle davon ist unser Planet Erde. Und wenn Nicht oder wieder sind wir den Untergang wenn das weitergeht ich könnte sagen ja also, es gibt zum Beispiel Marx hat es zu einer Zeit gesagt wo es noch gar nicht absehbar war da wussten sie noch gar nichts von Klimaerwärmung dass, der, dass die, die, die destruktive Kraft des Kapitalismus wenn man ihn mal auseinanderband in sich entwickeln lässt sogar dazu führt, dass man die ganze Atmosphäre verändern kann. Ja? Der Kapitalismus ist und ergräbt die Quellen alles Reichtums, die Erde und den Arbeiter. Die Erde, also die, die, das Volk, die Vokabel für, davon lebt ja alles, alle Produktion ist Verwandlung von natürlichen Stoffen in konsum konsumierbare und den Arbeiter in der Arbeit. Natürlich, das ist das Gesetz des Eigentums, wo der einzelne Eigentümer gar nicht, gar keine Grenzen einhalten darf, sofern sie nicht allgemein, allgemein schwanken sind. Die Demokratien haben ja darauf reagiert, dass offenbar bevorsteht, dass die natürlichen Bedingungen so sehr ruiniert werden, dass die die, die Fort, Fortsetzung des Kapitalismus etwas bedroht ist in manchen, in manchen Bereichen. Vielleicht vollständig. Das will ich jetzt nochmal offen lassen. Und deswegen machen sie ja so alle möglichen Gesetze. Aber das funktioniert überhaupt nur dann, wenn es immer eine, eine Einstellung ist eines jeden Kapitalisten. Denn wenn ein Kapitalist sagt, ich bin mal ganz titular ja bei der Produktion, ich verzichte auf Emissionen, ich kann er seinen Laden zumachen. Der verliert die Konkurrenz. Also geht es bloß durch ein allgemeines Zwangsgesetz gegen alle Kapitalisten, in dem Fall sogar weltweit. Aber jeder Kapitalist, der dieses Gesetz nicht hat, dem für das nicht gilt, der könnte gleich seinen Laden zumachen, wenn er nicht dann das machen würde, nämlich genau wie seine ganzen Konkurrenten, die Mittel benutzen auf Teufel kaum raus, die ihm zu Gebote stehen. Rücksichtslos auf die langfristigen Folgen. Das ist eine Notwendigkeit im Kapitalismus. Ja? Ähm, dass die Demokratie zum Beispiel diesen Effekt ein wenig abmildert. Wir können uns immer nicht Emissionsgesetze äh, erlauben. Im Gegensatz zu anderen, Ländern, die das nicht machen, stehen trotzdem noch in äh, direkter Konkurrenz, zu denen uns sehen auch nicht ganz so schlecht aus wie viele andere Länder. Also gut, da kann jetzt ähm, mal aufpassen, dass wir nicht in die Umweltdiskussion kommen, aber bloß die Gesetzesfrage. Da würde ich mal Fol Folgendes sagen. Die anderen Länder, die jetzt zum Beispiel nicht äh, mitmachen bei der Beschränkung. Da handelt es sich im Wesen nicht bloß einfach um nicht-demokratische Länder, manche sind sogar demokratisch, Indien zum Beispiel, sondern um Länder, die anfangen mit dem, was bei uns im 19. Jahrhundert losgegangen ist. Und jetzt sagen die entwickelten Länder, wir machen euch einen Vorschlag, schützt nur doch mal alle zusammen unseren Planeten. Und da sagen die deutschen Länder, das machen wir erst dann, wenn wir auf eurem Niveau sind. Also, wenn ihr den Planeten schützen wollt, dann fahrt ihr mal zurück. Dann wird es dann ein internationaler Konkurrenzkampf zwischen den Staaten. Aber der Grund, der Triebkraft, der Treibsatz, der kommt aus, der, aus dem Privateigentum. Verwertet das Privateigentum, das Privateigentum als Motor einer Entwicklung von Staaten wie in China, wie in, in Indien, China hat ja explizit sein Sozialismus aufgegeben und Kapitalismus, äh, zum Kapitalismus bekannt, bekämpft, äh, bekannt um gleichzuziehen mit dem, was in Amerika, in Nordamerika und in Westeuropa Standard ist. Okay, die Kritik sind wir uns hier drin, glaube ich, relativ eilig. Dazu würde es Widerspruch geben. Welche Vorschläge haben wir denn? Was machen wir schon jetzt? Was wollen wir verlassen und wie erreichen wir? Sind wir uns da wirklich so einig diesen dass man sagen kann, wir sind jetzt auf einem gemeinsamen Stand und können jetzt sagen, folgendes wollen wir ändern. Denn zum Beispiel, derjenige, der vorhin gesagt hat, oder diejenige, gleichwürdig und im Gegensatz zum Kapitalismus. Das habe ich jetzt versucht zu widerlegen. Nicht die praktische Gleichberechtigung, die wir haben, sondern tatsächlich Gleichbeachtung aller Interessen und nicht Gleichberechtigung sozusagen jeder Klasse für sich. Da heißt, ja, würde ich dann lieber erst nochmal über, über die Voraussetzungen streiten, bevor wir die Frage stellen, das ändern, weil nämlich Gleichberechtigung, das Wort hat, einen kleinen Haken. Und die, der Haken beruht, besteht in dem Grundwort und ist Gleichberechtigung gebaut ist. Gleiches Recht für alle. Gleiches Recht für alle unterstellt ja nun wiederum. Erstens Ungleichheit, dann braucht man keine Gleichberechtigung. Und zweitens eine Staatsgewalt, die es durchsetzt. Ja? Also was Sie so vorgetragen haben, ist ja im Prinzip klassischer Marxismus eigentlich. Also das ist ja irgendwie, also ich habe da zumindest jetzt nichts rausgerührt, was sich irgendwie seit den 150 Jahren seit Marx irgendwie jetzt was anderes sein sollte. Und ich stelle mir halt die Frage, also es gab doch viele Entwicklungen nach Marx, die jetzt in ihrem Vortrag quasi nicht so berücksichtigt wurden. Also zum Beispiel dieses, haben sie ja auch im Prinzip, wenn ich sie richtig interpretiere, so ein starres ähm, basis denken also quasi die ökonomische... Verfassung der Produktionsweise etc. bestimmt quasi auch den politischen Prozess, also wie unsere Demokratie gestaltet ist etc. Und erstmal finde ich schon kritisch, Demokratie quasi per se mit dem gleichzusetzen, was wir zur Zeit haben, also im Prinzip so eine liberale Demokratie, ob es dem Ideal überhaupt im Fernsten nahe kommt, ganz zu schweigen. Und ähm, kann man sich nicht auch Zum Beispiel äh, Demokratie ohne Privateigentum denken. Ähm, oder genauso ähm, haben sich nicht seit dem, was Marx geschrieben hat, also keine Frage, ich denke, wir können viel von Marx lernen, aber es haben sich ja viele Bedingungen quasi verändert, auch zum Beispiel in der Produktionsweise. Nur um eine Sache rauszugreifen, die ja jetzt viel diskutiert wird, zum Beispiel halt Wissen. Ähm, Dass Wissen ist eine ganz große Rolle spielt in der heutigen Produktion und ähm, Wissen ja quasi diese Eigenschaft hat, dass wenn ich sie teile mit jemandem oder wenn ich sie jemandem gebe, quasi, dass sie nicht verzerrt, also sie nicht verzerrt wird, sondern ähm, sich quasi verdoppelt und so weiter, dass dadurch neue Möglichkeiten entstehen und man das neu analysieren müsste und so weiter. Also mir fehlt so ein bisschen, also ich finde das alles so ein bisschen, da fehlen neue Entwicklungen für mich, also weil das kennt man alles von Marx und da kommen aber halt genau die gleichen Probleme, die die Kritiker von Marx schon damals quasi aufgehoben haben. Also mir fehlt da irgendwie eine Entwicklung in der Theorie irgendwie. ja, wir machen mal diese beiden Entwicklungen, die Sie hier kurz angedeutet haben. Die Basis bestimmt das Bewusstsein überbaut. Ähm, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Basis kann das Bewusstsein nicht bestimmen, wenn es so wäre. Dann wüssten wir diesen Satz nicht. Der Satz ist ja ausgedacht worden von Menschen, die behauptet haben, ich habe erkannt, die Basis bestimmt das Denken der Leute. Wer den Satz weiß, oder zu wissen glaubt, stellt sich außerhalb. Der das zeigt, dass der Geist, der Kopf, der Verstand frei ist von der Basis. Er erklärt sich die Basis, unter der er lebt. Ich habe aber ein, in meinem Vortrag einen kleinen Ich habe eine kleine, kleine Passage gehabt, in der das Rationelle von, dieser, von diesem Satz versucht hat darzustellen. Bewusstsein. Das war diese Abteilung vorhin in der Öffentlichkeit. Die Arbeitnehmer beschweren sich, oder die Gewerkschaften beschweren sich, es sind zu wenig Arbeitsplätze, es müssen mehr Arbeitsplätze sein. Und dann gibt es einen Dialog. Jawohl, ist berechtigt. Der Wunsch nach Arbeitsplätzen ist berechtigt. Aber das hängt doch ab von Wachstum. Wachstum hängt ab von Rentabilität wo Rentabilität keine Arbeitsplätze. Und dann sagen wir, das stimmt. So ist es. Da ist also eine Argumentation vorgeführt worden, über die Basis, nämlich die Basis in der, im Kapitalismus sind, ist die rentable Nutzung des Eigentums, die Schaffung von rentablen Arbeitsplätzen. Und darüber ist die Beschwerde zwar nicht zurückgewiesen worden, aber die Beschwerde Argumente bekommen, die sie der Haltlosigkeit der Übertreibung oder der, dass sie schief gewickelt ist, unrealistisch überführt. Das ist so bestimmt die Basis des Bewusstseins. Nicht die Basis bestimmtes Bewusstsein, dass sie quasi Subjektcharakter hat, sondern Subjekte richten ihr Denken aus an den Bedingungen, die sie vorfinden. Maulen sogar noch drüber, erheben sich. Maulen, also Kritik heißt, ich lasse mich, glaube ich, jetzt mal nicht von der Basis bestimmen. Ich möchte Arbeitsplätze kaufen, Teufel komm raus, ich muss doch leben. Und wenn es die Arbeitsplätze gibt, dann muss der Staat sonst wohl das Geld her herholen, ich kann doch nicht von, von nichts leben. Da erhebt sich der Geist ein Stück weit über's, über's, über die Basis und sagt, dann muss es eine Quelle geben, die nicht kapitalistisch äh, dotiert wird. Dann muss ich trotzdem Geld bekommen oder Nahrungsmittel und sonstige Sachen, die mein Bedürfnis befriedigen, weil sonst kann ich nicht leben. Dann kommt der Anspruch auf, Ich pfeife auf die Basis, ich brauche das Geld trotzdem. Und lässt sich dann zugleich wieder ein durch das Argument der klugen Leute. Und lässt damit sein Bewusstsein bestimmen, nicht durch die Basis, sondern durch die falschen Argumente der anderen. Die behaupten, Kapitalismus ist das Einzige, was auf der Welt funktioniert. Also, das Bewusstsein, der Satz geht, Geister durch alle marxistischen oder durch äh, marxistischen Theorien. Der hat was ganz, ganz Schiefes, weil die Menschen es selber sind, die ihren Verstand gebrauchen beim Umgang mit der Basis und sich entweder darauf einlassen, dass die Basis unauflöslich ist, dann machen sie auch entsprechend falsche Theorien, die man dann auch traditionellerweise Ideologien nennt, oder aber sie halten fest an der Kritik, die sie haben, und sagen, man muss an der Basis sich etwas ändern. Also jetzt muss man dazu, die Frage steht ja noch aus. Nein, hier Demokratie ohne Privateigentum. Demokratie. Eins ist doch an der Demokratie immerhin, glaube ich, unstritten, dass Demokratie einen Moment, einen Moment von Herrschaft hat. Demokratie. Demokratie heißt Herrschen. Volksherrschaft auf Deutsch. Im Unterschied zur Einzelherrschaft des Monarchen. Im Unterschied zur Feudalherrschaft der Feudal, äh, der Landeigentümer. Was, bitte sehr, soll Demokratie beherrschen, wenn das Privateigentum nicht existieren würde? Was wäre ihr Gegenstand? Welchen Willen müssten sie, müsst sie niederhalten? Welche Interessen müssten Sie beschneiden? Damit wir dann sagen können, Demokratie auch ohne Privateigentum. Ja? Das, ist das persönliche das ist das Beispiel, Wenn ich das Bedürfnis habe, Sie jetzt zu verletzen, dann suche ich als Organisation der, der Menge der Menschen, in denen ich lebe, trotzdem eine Macht aus, die dann Ihre zum Beispiel, glaube ich, ausgleichen kann, in diesem Sinne Schutzmacht. Das ist auch eine Form von Herrschaft. Gut, aber dann wäre jedenfalls eines, dass alles, was, über, was aus dem Privateigentum herrührt, diese Rechtskonstruktionen, sind dann hinfällig. Und man müsste dann überlegen, welche Konflikte wären das dann? wenn sie nicht mehr welche wären, die aus dem, aus dem Ausschluss von Mitteln zur Bedürfnisbefriedigung herstammen. Das ist ja dann weg. Wenn Privataugnung weg ist, gibt es keine Ausschließlichkeit mehr, dann werden die Waren oder die Gegenstände hergestellt fürs Bedürfnis und dann ist es eine andere Frage als ich muss äh, eine Polizei, ich brauche Polizei und ich brauche Regeln, wie äh, Eigentumübertragung geht und äh, Vertragsrecht und Schuldrecht und ganze Gerichtszüge, die das dann be bewerkstelligen, fällt alles weg. Das wäre dann immer schon mal weg. Damit aber auch eine souveräne Herrschaft über die Leute, warum brauchen die ja noch eine Souveränität gegen sich, wenn sie keine essentiellen Gegens Gegensätze mehr haben? Warum brauchen die dann jemanden, eine, eine Instanz, die, die absolute, absolute Macht über sie hat, wie die, wie die Demokratie als KT. Demokratie hat ja wegen den, den Selbstwiderspruch das Volk herrscht über sich selber aber das herrscht ja gar nicht über sich selber es ist ja Objekt der Herrschaft deswegen herrscht überhaupt gar nicht das Volk sondern vom Volk bestellte Funktionäre die aber als Funktionäre unabhängig sind von den, Einzel-, von den, von den, von den, von den Zustimmungen die haben bloß die Generalzustimmung der Ermächtigung du bist jetzt zuständig fürs Herrschen und haben aber nicht den Dauereinfluss auf die Herrschenden weil dann wäre der Herrschaftscharakter dahin. Insofern, insofern meine ich das, das entfällt Demokratie als Herrschaft. Dann wird der Rest, da wird sicher noch manches zu verwalten geben. Zu Wohngemeinschaften auch, sie manchmal streiten müssen darüber, wer nur wirklich die Wäsche wäscht und wer und so weiter und die Pülmaschine aus und einräumt. Klar, kann es da Streitigkeiten geben, es sind aber andere Streitigkeiten, da braucht es keine Herrschaft dazu. Im Gegenteil. Haushaltsstreitigkeiten mit Herrschaft, also WG-Streitigkeiten mit Herrschaft zu machen zu wollen, für todsicher, todsicher nicht wie bei der Demokratie zur Erhaltung des Gemeinwesens, sondern zum Zersprengen. Da würde Herrschaft gar nicht taugen für diese Fragen des Alltags. Da muss man sich einigen. Oder man hat einen Vogel, wenn man sich über solche Sachen nicht einigen will. Ja? Ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht. Ja? Ich würde schon denken, wenn man jetzt annimmt, dass Produktionsmittel, Kollektiveigentum sind, dass es gerade dann notwendig ist, ähm, dass die Menschen ähm, sich demokratisch entscheiden, äh, wie man mit dem Eigentum mit was man produziert, wie man es produziert. Und ähm, ja, da ist es wahrscheinlich schwer, einen Konsens zu erzählen, ob es das Auto ob rot oder blau ist oder so. Und insofern ähm, wird man auf Mehrheitsentscheidungen. Vor hohen Konzentrationen wird man wahrscheinlich trotzdem auf Märzentscheidungen zu zurückgreifen müssen. Und das dann durchzusetzen ist äh, auch bei Und, und äh, ich finde, der Gedankengang, dass eben der, bei Kollektiveinigung dann gemeinsam über entschieden wird, wie das eingesetzt wird, das ist um einiges demokratischer, äh, relativ gesehen als einfach nur äh, einzuschränken und zu regeln, wie der Einzelne sein seinem was er da tun darf und was er nicht äh, tun darf. Oder wie unter Ihrem Begriff von Demokratie? Hm. Ja, also selbst wenn wir solche Fragen jetzt sollen wir anders entschieden werden. Also selbst... Wenn das Privatrecht wegfällt, ist es doch immer noch zwischenmenschliche Beziehungen. Also, nun mal ganz simpel, Beispiel Mord. Also Mord muss ich doch irgendwie hier. Also entweder lasse ich das zu, oder ich regle das Ganze. Was passiert, wenn jemand einen Mord, oder wie ich das auch erinnern kann, etc. Also, das brauche ich doch Regeln. Und dann ist es doch besser, ähm, oder was heißt besser, dann kann man das doch auf eine demokratische Weise, weil es ist ja trotzdem irgendwie, sag ich mal, Herrschaft, weil es mehr was bietet, nämlich zu Morden und ja auch wenn Strafgegeben freizeitlich tue. Und ähm, wenn wir quasi uns gemeinsam, durch was für Institutionen auch immer, darauf einigen, wie wir diese Regeln ausgestalten, dann ist das Demokratie, aber ich habe trotzdem nicht auf das Privateigentum festgelegt, weil das einfach mit der Sache aus gar nichts zu tun hat. Ja, was bringt denn denn zum Morden? Ja, die verhört das sind Sachen können mich zum Morden bringen, weil ich finde, dass es nicht gut aussieht oder so. Also es gibt ja auch, sag ich mal, ein, ja, das und Ja, wir einfach mal Verrückte, ja. Sagen wir es mal ein Verrückter, der mordet. Also, die ich denke das ist jetzt bei Feiern. so ja, das Nein, so Also, wie gesagt, wenn, wenn privates Eigentum wegfällt, fällt ja nicht das, das Theologie-Mord weg. Also, nicht. also, wer würden, also auch würde nicht da würde ich erst. Sagen, ja. Nie, ja. Auch da würde ich erstmal ähnlich wie bei der anderen Frage sagen, jedenfalls ein Motiv für ein Mod entfällt, nämlich die Aneigung fremden Eigentums, das gibt es ja nicht mehr. Und wenn man die anderen Motive für ein Mod, die jetzt gerade genannt worden sind, betrachten muss, brauchen wir ein bisschen länger als 500. Also die Modde, die nicht auf äh, Verdeckung oder Erzwingung eines Eigentumsübertrags ohne Geld, um es mal umständlich auszudrücken, hinauslaufen. Und die, alles, was mit Eigentum und Schutz des Eigentums betrifft und es ist erstmal der Hauptpunkt sowohl der, Staats-, der Staatstätigkeit als auch der, der, der, der Schutz, was der, der, der Staat äh, gewährt und durchsetzt und als auch die Kollisionen zwischen den Menschen, die natürlich auch dann bestehen, wenn sie dann letztlich bezahlen, schweren Aber die eben, weil sie bezahlen müssen und weil sie oft nicht können oder weil sie viel weniger bezahlen möchten oder weil sie sich geleimt vorkommen beim, beim, beim Vertrag, dann eben lieber es kostenlos machen wollen, beziehungsweise um den Preis des Todes des anderen. Die Abteilung ist damit erledigt. Ich sage doch, wenn es keine, wenn gibt und so, müsste man sich trotzdem irgendwie gemeinsam auf Regeln einigen. In einigen setzt doch so ein bisschen voraus, dass man den Zweck von diesen Regeln hält. Also, so, dass man sagt, ja, okay, das machen wir so und so gemeinsam, weil das eigentlich für sinnvoll. Wieso soll es denn nicht, wenn ich, mal, die, sag ich mal, Wenn die Leute das für sinnvoll halten und zweckmäßig, warum soll es da eigentlich noch eine Herrschaft brauchen, die das durchsetzen muss? Wenn eine Einigung für die Gemeinsamkeit dieser Gemeinschaft ist, kommt es extra an. ab ja jetzt, braucht es auch eine Qualität? Wie ist das durchsetzt? Das wird ja natürlich auch Abweichler Ja, da müssen wir dann halt schauen, was für Abweichler das ist. Wie gesagt, da müsste man jetzt dann schon genauer sein. dass es Abweichler gibt. Ja, Abweichler ist so abstrakte Form, man kann zum Beispiel sagen, Unter zehn Leuten, die alle gerne Klavier spielen, gibt es einen, der nicht Klavier spielen will. Also Abweichler. Meine Einigung, meine Einigung erzählt, ist auch ein Ostkampf, es geht darum, dass der materielle Lebensprozess der Gesellschaft, da wo die Gegenstände hergestellt werden und die Form, in der sie hergestellt werden, man braucht zusammenleben, dass die nicht mehr unter dem Regime des Privaten stattfindet. Damit sind die allermeisten Konflikte erstmal weg. Ist, was da noch übrig bleibt, sind Konflikte oder Steiligkeiten. Wie macht man das, was du vorhin jemand kollektives Eigentum genannt hat? Was aber auch ein geonastischer Begriff ist. Entweder ist es kollektiv, dann ist kein Eigentum. Oder ist es Eigentum, ist es bloß der Form nach kollektives Eigentum, wie in der alten DDR, dass das tatsächlich den Charakter eines Eigentums hat, was das volkseigene Eigentum ist. Nämlich... Das ist gar nicht so organisiert, dass man zum volkseigenen Eigentum geht und sagt, ich brauche dies und jenes, sondern man muss 15 Jahre auf den Dabi sparen. Das ist natürlich auch eine Form des Ausschlusses. Also Eigentum macht bloß Sinn, wo es um Ausschlusscharakter geht, um was damit zu verdienen, um jemanden zu erpressen, der muss Geld dafür hergeben. Oder bei Verbrauchsunternehmen beispielsweise. Ja, oder? oder bei natürlichen Ressourcen. Die werden nach wie vor umkämpft. haben sich nicht irgendwie. Im besten Fall demokratisch einig. Und warum sollen das die, die Ressourcen jetzt unter, vorausgesetzt werden? Die, ja, die sind Ja, die sind ja nur deswegen endlich, weil die Daten, weil im Kapitalismus weil sie laufen, erst einmal verbraucht werden und dann gibt es plötzlich das, das Problem, was haben wir jetzt als Ersatz dafür. Und dann wird der Ersatz geschaffen und immer, er ist immer noch geschaffen worden. Also ich würde mal sagen, eine geplante Wirtschaft wird wohl feststellen, dass das Öl oder die, das Ölschiefer oder was immer dann die Energiequelle ist, am nicht zur Neige geht und muss dann natürlich überlegen, welche neue Energiequelle muss dann langfristig angelegt werden. Und nicht wie beim Kapitalismus, da macht man es erstmal bis dahin, wo sie knapp wird und dann steigen die Preise und dann gibt es plötzlich ein Steuerrecht, wo dann plötzlich irre, irre viele Privatleute ihr Dach vollpflastern mit, mit, mit Paneelen über diesen Strom kriegen und dann steigt der Strompreis trotzdem. Den Unsinn gibt es bloß im Kapitalismus. Das ist dort, weil es nicht geplant ist. selbst wenn was geplant wird im Kapitalismus, geht es wieder bloß, indem man das Privateigentum gewissermaßen besticht durch Steuervorteile. Weil du gern Geld sparen willst, weil du gern Steuern sparen willst in dem Fall, kannst du es dann machen, wenn du Paneele für äh, Photovoltaik aufs Dach tust. Ob das wirklich so gebraucht wird, ob es dort gebraucht wird, wo es ist, ist damit gar nicht zu machen. Das ist das Gegenteil von Planung. Das ist das Erzeugen einer Masse von Nachfrage, damit die Paneele überhaupt kapitalistisch erzeugbar sind. Die müssen in großen Stückzahl sein, damit sie überhaupt fabrikmäßig erzeugt werden können. Das bewirkt die Steuersparnis, aber doch nicht die vorschauende äh, Politik einer neuen der Generierung einer neuen Energiequelle. Zumindest ein bisschen Forschungsgelder werden auch dadurch eingetrieben. Natürlich wird der Gewinn erstmal abgeschöpft bei den Firmen, aber grundsätzlich... Da ist das Problem auch, dass alle Firmen quasi unterschiedliche Ansätze haben, oder gegeneinander arbeiten, anstatt gemeinsam zu forschen. Aber dafür bräuchte man erstmal in der Tat eine gemeinsame Globale, vor allen Dingen am Ende des Tages. Und da kann ich absolut nicht widersprechen. Das würde es auf jeden Fall sehr viel einfacher machen. Möchte ich verordnen. Allerdings bleiben die Ressourcen ja endlich. Da jemand endlich eine Ressourcen in zehn Jahren in in 50. Das spielt ja sozusagen keine Rolle. Die Bevölkerung, die wir ernähren, können, dadurch, dass wir endliche Ressourcen verwenden, wird sobald die Ressourcen enden wieder auf den Stand vor den zurückfahren. Und je später das geschieht, desto mehr Menschen werden. Das ja, aber nicht nachdenken. So können die Ressourcen auf jeden Fall global besser genutzt werden, anstatt dass äh, man zwei gleichen Ansätzen äh, parallel vorstellt, indem man gemeinsam forschen würde. Das könnte auf jeden Fall ressourcenschonender wirken als die Ansätze, die wir jetzt haben. Das Aber was meinst du mit ressourcenschonender? Ressourcenschonender in Form von, dass äh, die eine Firma zum Beispiel der schon versucht, ihre Geheimnisse vor der anderen zu wahren, weil sie auf dem gleichen Feld forscht, vielleicht äh, mit genau den gleichen Ansatz, sie äh, sich gegenseitig bei den... Ähm, ja, Verpflichtungen ihrer Mitarbeiter, ihrer Forscher dann zu überbieten, gegenseitig auszustechen und nochmal mehr Ressourcen darauf verwenden, ihre Geheimnisse zu bewahren und nochmal, dass sie die gleichen Forschungsaufwendungen betreiben müssen. So meine Ressourcen schon da. Dass heißt, die Ressourcen, die da sind, sollen effizienter genutzt werden. Das das Ob das am Ende, am Ende ausreichen wird, weiß ich nicht. So weit bin ich noch lange nicht in meinem Studium und in meinem Portfolio aber Es würde auf jeden Fall die Chancen dafür, denke ich, das zumindest. Die Chancen dafür. Die Chancen dafür, dass wir als Menschheit überlegen, weil wir die einzige Rasse sind, die sich selber dabei ist, Denn Das können andere schon auch, das ist ja bloß die Einzigen, die es bewusst tun können. Ja, okay, ja. Es <lacht> sollen sich auch schon Tiere ausgeräht haben. Aber die haben kein Bewusstsein davon, die haben es einfach gemacht, wie es ihrem Fressdrang äh, unterliegt. Wir können es zumindest noch so, jetzt der de, de, de Punkt, du hast bei deiner Frage eins vergessen, also wie gesagt, das ist auch wieder ein Thema, was man vielleicht mal speziell sich eine Stunde oder zwei Stunden Zeit nehmen müsste. Du hast bei deinem Verbrauch von Ressourcen eins vergessen, dass die meisten Ressourcen verbraucht werden in der Form, in der sie vorliegen, aber nicht als Stoffe. Also zum Beispiel Stahl wird ja zum großen Teil nicht verbraucht, oder wird ja zum großen Teil nicht verbraucht und verschwindet in die Luft sondern wird ver ver ver verbraucht als gebrauchsfähiges Auto und wird mitten im Kapitalismus jetzt bereits ausgeschlachtet, aber wieder nur aufgrund der Tatsache, dass der Staat, weil er weiß, dass dieser Problem sein kann, der künftigen Versorgung, der Ökonomie ein allgemeines Gesetz aufzwingt, ihr müsst die Autos verwerten, also stofflich verwerten, die Schrottautos damit das als Ressource erhalten bleibt und nicht einfach in Wüste Mengenlage in auf Müllhalden verwurschtelt wird. Aber auch das ist kein Papier zum Mobil. Ich wir können alles Plastik, alles Das heißt ja, dann nur mit so und viel Und den Rest müssen wir dann eben, da müssen Erfindungen gemacht werden oder Entwicklungen gemacht werden, die dann die nötige Energie oder die neuen die Ersatzstoffe hervorbringen. Aber manchmal ist das nur also dass es halt so nach Änderungen kommt. Also ich finde das schon so, ich finde es auch richtig. Also Ihre Kritik ist privat eigentlich Aber wenn Sie schon so mal klassisch-materialistisch äh, argumentieren, dann denke ich, dass allein diese, die Grundlage für die Selbstverwirklichung haben vorgenannt, ist die ökonomische Existenz. Ja, also im Endeffekt, wenn wir die Menschen die menschlichen Grundbedürfnisse produzieren, müssen, müssen wir essen, schlafen und bedanken. Und ähm, ich denke, dass die meisten Bedürfnisse im Kapitalismus äh, konstruiert sind, dass wir sie nicht benötigen. Also wir haben nicht, äh, nicht zu wenig Wasser, weil wir alles viel Wasser trinken, sondern wir haben zu wenig Wasser, weil wir es genutzt haben, Plastik Plastik produzieren, was wir nicht brauchen oder Smartphones besitzen oder Autos, die wir nicht wirklich brauchen. Die Bedürfnisse müssen konstruiert werden, damit sie produziert werden und wir einen Job haben, um sie zu produzieren. Und ich denke, diesen Kreislauf müssen wir einsetzen. Also als Beispiel auch. Ja, und jetzt kommt ja immer das wieder, das wir. Wer ist der Wir? Wenn wir uns als vernünftige Menschen zusammensetzen würden, wir vielleicht so denken. Ja, ja. Weil jetzt mein Problem ist, dass auch dass mit der Demokratie, und ich bin wahrlich kein wenn ich sage, ich versuche eine Idee, ich würde das gerne anders machen. Ich komme nicht um und gehe nicht konform mit einer Person in, in dem Raum, da müsste ich Herrschaft aufwenden, um jetzt mein Bild des Besseren aufzuzwingen. Da kommt wieder zu der Frage, wie konstruiert man das Bewusstsein, dass dann der Großteil der Menschheit denkt, okay, wir müssen einhergehen mit dieser Idee. Ich ja. habe hab in der Demokratie zwar als Einzelne noch viele Möglichkeiten, aber wenn die Mehrheit woanders so ihr Kreuz macht als ich, dann. Das fällt ja quasi nicht demokratisch, gut nach. Also man passt sich ja immer irgendeiner großen Gruppe an, eine Mehrheitsentscheidung. Und äh, ich fand es eben auch gar nicht so gut, also auch global zu denken ähm, und auch dieses Bedürfnis zu kon konstruieren. Was, Werbung, was macht Werbung? Dass ich ein neues iPhone brauche, damit ich irgendwie äh, unterwegs meine Welt abrufen kann, weil ich dann in der Mitte der Gesellschaft stehe. Was für ein Witz. Wir müssen essen, schlafen, trinken und haben vielleicht ein bisschen Liebe jetzt mal. Total pathetisch ausgedrückt, gell? Und diese ganze Werbung erzeugt ja eigentlich nur Ersatzverfügung. Was dann wieder. Das ist ja so ein Thema. Die Frage ist doch. nicht bewusst Jetzt sagt er, ist ist so jetzt so ist er so aber auch ein so Anger und sagt, so ich bin hier zufrieden, so viel, ich habe mein Kamera, ja ich habe kein Brot, das kann ich nur noch selber tragen. Ja. Ähm, dann wollte er jetzt mal als, von der Mehrheit als Spinner anbetalen. Dann wir doch mal die Werbung her. Die Werbung, sagst du, wenn er die Werbung einschränken würde oder aufgeben würde, dann würde jedenfalls ähm, die Nachfrage nach ähm, immer neuen, kleinen. Telefon, telefonierbaren Maschinchen gleich sinken. Mag ja sein. Überleg mal andersrum, nicht? Wie geht man mit Ressourcen die halt endlich Aber denk mal andersrum, warum gibt es eigentlich Werbung? Mag ja alles, warum gibt es denn Werbung? Das ist ein Derivat des Rechts, Rechts auf Privateigentum. Die stehen in Konkurrenz, sondern die Privateigentümer. Die wollen den Markt, auf dem Markt Gewinne machen. Und deswegen brauchen sie Werbung, um die Leute klarzumachen, für das Bedürfnis zu, äh, über beide Entfernungen miteinander zu quatschen, brauchst du jetzt künftig etwas größere Apparate als die alten kleinen Handys, wie ich und du vielleicht sie auch noch hast. Jetzt brauchen wir also iPhones. Und dazu brauchst du eine riesen Kampagne, weil dann die anderen sofort die Gegenkampagne machen, nein, mein iPhone, oder das heißt dann anders, ist viel besser. Das ist Erfolge des Privateigentums. Du kannst nicht das Privateigentum äh, als Konkurrenz als Grundlage der, der Wirtschaft unterstellen geistig und sagen, nehmen wir mal die Werbung davon weg. Das gehört dazu, das ist ein notwendiger Bestandteil einer kapitalistischen Wirtschaft. Rum zu posanen, Lügen oder Wahrheiten ist völlig wurscht. Freie Meinung, das fällt übrigens unter das Recht der freien Meinungsäußerung, die Meinung des Produzenten, für welchen Bedarf, welches Bedürfnis ist das Ding gut. dann dürfen wir sogar behaupten, das Auto ist gut für das Bedürfnis zu rasen. Obwohl man auf den meisten Straßen gar nicht werden darf. Auch das darf er. Aber man kann am Kapitalismus nicht immer einfach so einzelne unschöne Sachen abzwingen. Sogar gewissermaßen wie beim Rosenstrauch, wo der schlechter Seitentrieb ist. Das zwickt man ab und dann wird die Rose umso schöner. Zum Kapitalismus gehört die Werbung. Ja. die offensichtlich falsch laufen, geht es ja trotzdem, egal ob an einem anderen Ort oder in welcher Form auch immer, aber grundsätzlich genau nach dem gleichen Muster immer wieder in den Spaß mit aufbauen. Sei es jetzt Stuttgart 21, sei es der Großflughafen, sei es vorher andere Projekte gewesen, Transaktiv beispielsweise, wo immer wieder irgendwas äh, komplett erlebt wird, aber es trotzdem und wieder passiert. Haben Sie einen Ansatz, wie man das vielleicht vermeiden kann? Man braucht ja ja, diese die Warnnummer ja nicht, weil man Spaß hat, sondern weil man damit Profite so erwirtschaften kann. Meinetwegen auf Trotz der Steuersachen, das interessiert ja keinen. Das interessiert denjenigen, der damit Musik machen kann. Okay, aber das ist jetzt wahrscheinlich sehr viel schwieriger umzusetzen, als vielleicht irgendeinen Mechanismus zu finden, der es demokratisch erst verhindert in unserem bisherigen privat-eigentum-System. Ja, aber auch da, das ist auch wieder so ein Moment, jetzt willst du das rausoperieren das, das aus dem Kapitalismus, aus der Demokratie. Der, Stand, der Wettbewerb der Standorte, warum will denn Stuttgart Metropole sein? Gleich, auf gleicher auf gleiche Augenhöhe sein wie München und äh, Frankfurt und ich weiß nicht, was, was für äh, Klasse sich so, so ungefähr so als Vergleich ausgesucht haben. Da wollen sie mithalten, warum? weil sie Standort sein wollen für wettbewerbsfähige kapitalistische Betriebe. Das ist erfolge, des, der, der Standortverwalter, also die demokratische Obrigkeit, die denkt natürlich auch als Konkurrent in Konkurrenz zu anderen Standorten, teils in der Nation, teils der gesamten Nation gegen andere Nationen. Wer zieht am meisten angesiedeltes Kapital auf seinen Standort? Weil alles davon abhängt... Ist eine reiche Stadt eine, wo viel kapitalistischer Reichtum produziert wird? Dann kann es ja auch viel geradesteuermäßig abzwacken davon. Ja, ich meine jetzt nicht äh, gegen erstmal ambitionierte Projekte an sich, die ich gar nicht für alles falsch halte, muss ich sagen. Zumindest äh, teilweise. Aber äh, dass die Kosten so ausfallen, dass vor allem mit den Steuerzahler erstmal in unserem jetzigen System so stark äh, zu Kosten kommt. Genauso wie beispielsweise äh, unverhältnismäßige Förderung, uns vor, und vor und Karriere und dann gerne, aber nicht bei der Baden, nicht Das ist auch nicht das jüngste Problem. Ja. Ich denke oder ich glaube, dass ähm, der Ansatz in unserer Gesellschaft ähm, zu flach ist. Die, die Quellen, woraus gehandelt wird, die sind nicht klar. Das ist eine Art blinder Fleck. Man weiß, ähm, warum man handelt. Man weiß vielleicht, wie man es machen kann. Aber warum und weswegen und woher kommt das, das geht nicht tief genug in uns Menschen rein, weil wir ja Menschen sind, die handeln, auch wenn wir jetzt gerade nicht Stuttgart 21 da präsent gewesen sind, da im Entscheidungshebel, dann bleibt das auf einer rationalistischen Ebene, im linken Körper irgendwo, woraus entschieden wird, es wird verglichen, es wird verglichen zwischen Stuttgart und München. Aber meiner Meinung nach Bullshit. Warum Stuttgart und München vergleichen? Stuttgart ist Stuttgart und München ist München. Wie kann Stuttgart äh, authentisch selbst sein, wenn es sich mit München vergleicht? Ob sie das gemacht oder nicht? Und ich sehe in der Befahrung, wenn, wenn das jetzt so ist, wie es ist, sehe ich, sehe ich für mich als Individuum die Gefahr in der Demokratie oder zumindest im Kapitalismus. Weil eine Ressource, die mir gegeben wurde, ist meine eigene Zeit. Und um im Kapitalismus bestehen zu können, muss ich sehr viel Zeit aufwenden, weil ich durch die, durch die wirtschaftlichen Parameter gegeißelt bin. Und wenn ich, ich muss sehr viel Zeit weggeben, um existieren zu dürfen. Wenn ich aber meine Lebensenergie, meine Zeit weggebe, bin ich halt dieser Mensch oder diese Gruppe oder diese, dieses Unternehmen in dem Moment ein Teil von meinem Leben von mir. Und, da, und danach komme ich immer wieder an, da laufe ich Verwendung irgendwo. Hm. Als, als Mensch. Okay. Dass ich meine Freiheit da angestellt sehe. Weiß nicht wirklich Antwort auch, Auf was jetzt noch. Ja, mein Punkt war eigentlich äh, die Systematik unter den ganzen die immer wieder passieren. Äh, irgendwie zu ja, das, das ist ein Downloading, das ist äh, so, die andere Ich weiß, dass das im Kopf groß ist und wenn du mir das, dass ich schon mal gesagt habe, das bisschen von der kommt nicht aus den Tiefen 아니? oder aus, aus Sozialen Fällen, die sich im Land verbunden Es muss auch sowas sein, eben auch vorgeschnitten sein, ich meine, die Bürger gegen den Staat, aber es geht nicht bei 50% Zustimmung, innerhalb des der, der, der Vorwärter Ein gewisser Vorschlag Gesetz in der Gegend gesetzt oder von werden können. Eine Genauso wie zum Beispiel Strafbarkeit teilweise Strafbar. Strafbarkeit von Abgeordneten teilweise auch. Die mehr oder weniger bewusst oder aufgrund dieser in Anführungsstrichen vertrauten Systeme trotzdem wieder falsch entscheiden. Wir entscheiden ja nicht falsch. Wir können richtig verlieren. Das heißt, das ist falsch für uns, wenn wenn wir da was ändern wollen. dann müssen wir Stuttgart 21 nicht einfach sicher Sie haben das ja alles Bio. Ja, ich denke, wenn dieser Raum hier morgen anfängt, nach irgendwelchen Anleitung, irgendwelchen Explosivstoffe zu bauen und Stuttgart 21 anzugreifen, dann wird das Projekt morgen abgesagt. Sei vielleicht die 100 Soll Was dann bitte Wann wird es abgesagt? Zwei Tage später. Zwei Tage nach. Nein, wann, wann? Unter welchen Bedingungen? Ach so, wenn, wenn ein Raum, voller Studenten anfängt, Explosivstoffe zu bauen und an dem Ort zum Einsatz zu bringen. Du wirst ja auch. Wie gesagt. Zumindest so, wie ich, ich, so, ich, so, das, so ich so das so verstanden ja, habe. Ja, aber das ist nicht das, was ich vorgeschlagen habe. Ja. Ja. Ich auch nicht unterstellen. Mein Vorschlag läuft ja <lacht> darauf raus, dass die Menschen, die hier in diesem demokratischen Raum, deren ökonomische Interessen über dazu so recht so zugekommen, dass die die Subjekte sein müssen von, solch, äh, von solcher Kündigung. Die sind diejenigen, aus deren Arbeit der Reichtum entsteht. Die können auch dessen jetzt sagen, was wirkt. Und müssen nicht so verzweiflungstaten greifen wie äh, Bomben auf, äh, ich weiß nicht, Backer zu schmeißen. Äh, der und zu deinem Beifall äh, wollte ich noch sagen. Du hast, du hast gesagt, so viel Zeit wird vergessen gefressen für die Tätigkeiten, die notwendig sind, damit man überhaupt existieren darf. Wenn ich jetzt relativ frei und Unternehmen stehen kann, also mein Potenzial heraus, mhm. dann ist das schöne Zeit. Dann vergesse ich vielleicht, was das gedacht ist. Wenn ich aber meine Zeit geben mhm. muss, um äh, existieren zu können, äh, dann ist das schon nicht äh, fallen. Das heißt Aber ich wollte jetzt mal auf einen anderen Punkt raus. Und dieses, diese Tatsache wie viel Zeit man hergeben muss, um auf irgendwas zu kommen, ob das ein grüner Zweig ist, will ich doch sehr bestreiten. Ist doch der Grund für diesen für den Sachverhalt, von dem wir vorhin geredet haben, nicht die Basis bestimmtes Bewusstsein, sondern die Leute lassen sich wegen der Not von der Basis abhängig zu sein, immer wieder überzeugen davon, dass man dieser, diesen Prinzipien treu bleiben muss. Und da ist auch der Einsatzpunkt. Jetzt nicht bei dir speziell, weil, bloß, mir ist bloß aufgefallen, weil du gesagt hast, du musst viel Zeit verwenden, um überhaupt äh, leben zu können im Kapitalismus. Ja, das, das ja. muss praktisch jeder. Aber genau das ist dann immer der Grund, weil man sagt, ja, ich kann doch nicht anders. Du sagst jetzt, du möchtest anders. Die ich anderen sagen, anders. ich kann nicht anders und lassen sich dann überzeugen, wenn du nicht anders kannst. Dann musst du aber auch einsehen, dass ohne ein Gewinn in dieser Welt nichts läuft. Ohne Gewinner? Ja, ohne Gewinn, was wir ja. vorhin gesagt haben. Aber bloß für, für Rentable Arbeitsplätze, rentable geht bloß, wenn Gewinn rauskommt, also kommen bloß, äh, kommt bloß Arbeit raus, wo man mindestens 8-9 Stunden am Tag arbeiten muss und so weiter und so fort, also das Leben frisst, auffrisst. Wenn ich gerne dort bin und das gehört zu meinem Leben, schick gerne. Wenn du Stunden. gerne, Wie will? wenn du was? Wenn ich gerne meine Zeit dort investiere und was Sinnvolles mache, wo ich das Gefühl habe, ich glaube auch, dass die Menschen. Bei ihren, teilweise bei ihren Betätigungen den Sinn suchen. Das wird aber noch nicht überlassen. Das, wenn du nicht selber Unternehmer bist und dann konkurrieren musst gegen andere Unternehmer, sondern eigentumslos bist, dann kannst du doch gar nicht bestimmen, welchen Sinn deine Arbeit haben soll. Die muss verkaufbar sein. Das Produkt deiner Arbeit muss verkaufbar sein. Also das, das Produkt meiner Arbeit, also meine investierte Zeit. Sollte den einzelnen ergeben, und da, und Das, das sage ich nicht, soll. Das ist dir verwehrt im Kapitalismus. Du hast nicht die, die Freiheit zu bestimmen, welche Arbeit du machst, sondern der Markt erzwingt oder zwingt dich dazu, Arbeitsplätze anzunehmen oder Arbeiten zu verrichten, mit deren Produkt die Eigentümer des Produktionsprozesses Geschäfte machen. Das weiß ich. So, also kannst du nicht sagen, du möchtest einen anderen Zweck der Arbeit Verrichten. Man kann einen Arbeitsplatz leisten. Wenn es so hier gibt. gerade auch weil ähm, einer Symbiose zwischen Demokratie und Kapitalismus jetzt hier irgendwo in der Wahl stattgefunden hat und für mich das eindeutet, dass, äh, dass das denn so, dieses äh, Pärchen da, Vater und Mutter tanzen, für mich kein schöner Tanz ist. Ganz schön? So schön finde ich den Tanz nicht. Mhm. Das wollte ich einfach nur sagen. Und es gibt immer wieder andere Alternativen, wenn man, wenn man weiß, was man kann vielleicht auch. Dazu benötigt man auch wieder Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, die einem vielleicht von vornherein nicht gegeben wird. Ja gut, das ist, da will ich gar nicht überstreiten. Ich will mehr darüber reden, unter welchen Bedingungen man das, was man gern macht, zu machen hat, wenn sich letztlich immer die Frage stellt, man muss von dem Produkt, was man erzeugt, oder der geistigen Leistung, die man verkauft, leben. Dann braucht man jemanden, der damit ein Geschäft macht. Das ist die Schranke. Fühlt sich aber gut an, wenn das im Großen und Ganzen funktioniert und nicht ähm … Ja, wenn du eine Nische findest. Zum Beispiel, ich habe ja auch eine Nische gefunden dafür. Ich halte zum Beispiel Vorträge für in diesem Sinne, weil ich gern Leuten die Überzeugung beibringen will, dass ich sie sich auf diese bestimmte Bestimmungsgeschichte nicht mehr einlassen sollen. Dafür verbringe ver ich viel Zeit, oder Und natürlich kann man, kann man sich solche Sachen ähm, raussuchen, da würde ich dich sogar einladen dazu, da mitzumachen. Aber das hilft nicht aus dem heraus, dass das Geld, wovon ich, von dem ich lebe, eins ist, was durch Arbeit erzeugt worden ist, die irgendjemand Gewinn gebracht hat. Das ist nun So, eben. Was, was kannst du kann da nicht machen? Da kann man als Individuum gar nichts machen. Da kann man als Individuum bloß machen, wenn man es erkannt hat, dass das die Schranke ist, denen, die da mitmachen, klar zu machen, klar machen, dass sie am falschen Klamm fahren, in, falsche, in eine falsche Richtung mitfahren. Damit langfristig was passiert? Mit kündigen. Haben wir doch jetzt vorhin ein paar Beispiele sogar gesagt. Zum Beispiel, weil du gesagt hast, wie soll das anders laufen? Ausschluss von den, der Ausschluss aus den, der, der, der, der Produkte, die man zum Leben braucht, um sie zu verkaufen, das muss zum Beispiel mal entfallen. Die müssen zugänglich sein für jeden Bedarf und so weiter. Das war doch schon mal was. Die Streitigkeiten, die bei der Herstellung dieser freien Produktion stattfinden, müssen geregelt werden, natürlich, aber die müssen per Einigung geregelt werden und so weiter. Aber dazu müssen die Leute gekündigt haben im Kapitalismus. Wenn sie den Standpunkt haben, äh, ich äh, kann bloß, mir Leben bloß vorstellen als Lohnarbeiter, dann sind sie dafür nicht frei für den Standpunkt. Die, gegen die Gesellschaft, ihre Kameraden, ihre Arbeitskameraden, ihre Arbeitskollegen dazu, dazu zu bringen, die gleichen, den gleichen Prozess, geistigen Einsichtsprozess zu machen, den sie selber voll, nach, vollzogen haben. In den ersten man das aber auch das man noch weiter. Überlegen. Natürlich muss man erstmal weitermachen wie bisher, bis man genug machen, ist. Das, das ist das. Deswegen wäre es auch eigentlich das Sinnvollste dass ich Und vielleicht zu so gucken, dass man da möglichst viele Gleichgesinnte findet und sich auf ein paar Grund- oder auch Prinzipien möglichst viele einigt, die man dann in einem politischen Programm macht. Weil wenn sich dadurch dort die Entscheidungsmacht im Moment, man sich auch nur dort wirklich effektiv machen kann. Es gibt zwar Unterschriften, Petitionen ohne Ende im Internet noch mehr als auf der Straße draußen, aber Binden sind die so wenig wie äh, Wunschvorstellungen. Das Einzige letztendlich, was wirklich bindende sind Gesetze. Und die kann man dann nur auf politischen Wegen wirklich effektiv beeinflussen, wenn man am Ende selbst zu entscheiden hat. Oder zumindest Leute hat, denen man vertraut. Hat das doch auch funktioniert? Unsere Welt ist in verschiedene Bühnen. Und man kann in verschiedene Räume reingehen. Und wieso sollten wir wieder in diesen Raum gehen, der uns schon Jahrtausende angekaisert hat? Wenn man frei verfügt ja. war, aus einer tieferen Quelle heraus, intuitiv, zum Wohle des Großen und Ganzen, für soziale Macht und nicht personelle Macht. Wenn man überhaupt Macht benutzen sollte, dieses Wort. So. Das ist ja immer so ein bisschen Ach, komisch, wir uns. Und hinterholt durch Populismus, nicht durch konkreter Inhalte gewählt. Mhm. Ja, also Das ist jetzt der. Das Beispiel war das du meinst gerade. Nur Parteien, die konkrete Inhalte bringen, die schlecht sind für unsere Reichen, weil wir nie die Möglichkeit und nie die Ressourcen bekommen und die macht zusammen. <lacht> es sei denn, sie ist sich weit dadurch, dass äh, im Grunde genommen jeder Mensch weiß, okay, das äh, ist die Möglichkeit sozusagen. Kennst du das Gefangene mit den Ländern? Nee, ich kann mir was vorstellen. Die Idee ist, wie kriegst du jeden einzelnen Menschen zu kooperieren? Ja, jeder einzelne Mensch hätte einen Vorteil davon, wenn wir alle über Kommunismus leben, nicht ohne Frage. Aber wie kriegst du jeden einzelnen Menschen dazu, von seinen aktuellen Vorteilen abzulassen? Vor allem, wenn du die Medien gegen dich schaffst, die dir jeden Tag mit der Kapitalismus und dem Demokratie vorgegangen sind. Die Mehrheit, da mache ich jede Wette, wenn man zumindest so unabhängig ist, dass man es riskieren kann, kann man auf persönlichen Weg beeinflussen. Die Mehrheit, das will nicht. Die Mehrheit, ja, weil jeder kennt. Irgendwo wieder fünf andere Personen und wenn jeder jeden was weitergibt, ich stelle man auf? Jetzt müsst mal überlegen, was für Thema Thema ich noch vornehmen wollte für heute Abend. Wir sind jetzt im Augenblick bei, einer anderen, bei einem anderen Problem. Nämlich, ob der Mensch überhaupt überzeugbar ist. Da würde ich mal eins sagen, da ist die einfachste Antwort. Das muss man probieren. Da braucht man Argumente. Dann braucht man vielleicht auch ein bisschen mehr Wissen, als man so einfach in der Öffentlichkeit oder in der Uni lernt. Das muss man sich dann notfalls aneignen. Also das würde ich sagen, ja. da muss man sich zusammentun, um das Wissen und was man braucht, um das zu können. Aber ich würde jetzt nicht so abstrakt drum reden wie, naja, lieber politisch, na, wie hast du gesagt, man muss sich politisch zusammentun oder du sagst, man muss nicht äh, diese Macht, naja, eher dahin. Politische Vertrauensverhältnisse schaffen oder du hast gesagt, lieber soziale Macht als, äh, was war die andere? politische Macht, das sind so, da kann ich wenig damit anfangen, was meinst du mit sozialer Macht, aber ich sage, ich würde auch gar nicht vorschlagen, da weiter drüber zu diskutieren, denn du musst doch jetzt die Leute, die Leute bring, äh, auch Lichter bringen, die hier als arbeitnehmer war, einerseits die ihn zum Staat haben, weil sie ihn brauchen, andererseits immer verzweifeln, dass sie nicht vorwärts kommen. Das ist, der, das ist die einzige Grundlage, an der, an der du anpacken kannst, dass doch die, das, die Verheißung, Sie kommen da vom grünen Zweig, wenn sie sich anstrengen. Gar nicht stimmt. Dass die bloß im Reich der Ideologie stimmt, vom Tellerwäscher zum Millionär. Natürlich, es gibt manche Millionäre, die waren Tellerwäscher. Aber nicht jeder Tellerwäscher wird Millionär. Kann gar nicht sein, eine Konkurrenz. Aber wenn die Menschen daran glauben... Von Millionäre werde ich nicht, aber ich werde wenigstens ein Arbeitsplatz hinkriegen durch treue Pflichterführung und durch beständige Fortbildung. Ja, es wird zu Schand in der nächsten Krise, wo dann plötzlich die fortgebildeten Leute auch rausfliegen und nicht bloß diejenigen, die blau Blaumacher. Das hat doch gar keine Hand in der Konkurrenz, in der er steckt, ob er noch gebraucht wird. Oder er wird 45, ist in der Produktion Arbeiter und die sagen, 45-jährige Leute können bestimmte Sachen nicht mehr durchhalten, die will ich nicht mehr haben, dann nehme ich lieber einen jüngeren, und wenn es ihn im Land nicht gibt, dann wird er importiert, bitte sehr. Dann macht man die Grenze im Mittelmeer ein bisschen lockerer. Also das würde ich doch erstmal sagen, wir müssen uns doch darum kümmern, um die Schlangen, die um uns herum Wenn wir irgendwo ein Plätzchen finden in unserem speziellen Leben, wo man uns ein wenig abknipsen kann davon, habe ich doch nichts dagegen, aber das ist kein kein Thema für, für die Frage, wie lässt sich dieses Zwillingspaar Demokratie und Kapitalismus knacken? Ja? Sie hatten vorhin mal das Thema Wahlen angeschnitten. Ähm, es gibt ja irgendwie so die eine Hälfte, die denkt, na, ich muss auf jeden Fall wählen gehen, um hier irgendwie was zu verändern. Und die anderen denken, ähm, na, warum soll ich wählen gehen, es ändert sich eh nichts. Mhm. Ähm, Dann haben Sie vorhin irgendwie die Aussage getroffen, ähm, es ist wurscht, ob wir jetzt 70 oder 90 oder nur 50 Prozent wählen. Ähm, aber wenn dann irgendwie nur 30 oder 40 Prozent wählen, dann äh, wird die Obrigkeit irgendwie stutzig. Mhm. Was ist denn die Konsequenz daraus, wenn dann was weiß ich, nur noch 5 oder 10 Prozent wählen? Mhm. Keine. Dann wählen Sie auch mit, wenn Sie bloß von 5% gewählt werden. Dann reagieren Sie auch mit, wenn Sie bloß von 5% gewählt werden. Aber Sie wollen was dafür tun, wollen, agitatorisch öffentlich, in der Öffentlichkeit Kampagnen geht wählen. Und vielleicht kann sie sogar probieren, ich weiß nicht, es gibt doch auch so, so Behauptungen wie, wenn man wie zum, wie zum Beispiel die, wer nicht wählt, wählt auf jeden Fall die Regierung oder sowas. Ja, wer wählt, Wählt auch die Regierung, oder? Dann muss man sagen, ja, aber wer wählt, Wählt auch die Regierung. Stimmt doch gar nicht. Also da, da muss man einfach dann versuchen, die falschen Argumente, die für die Wahl, wo sie zur Wahl hingebügelt werden, geistig, muss man sagen, die haben, doch, die haben doch bloß Hand und Fuß für die Politik, die gerne ein treues Volk will. Aber es ist doch, dem Volk kann es doch wirklich gleichgültig sein, ob sie wählen. Also da wäre es mir dann schon lieber, wenn die Leute nicht deswegen nicht wählen, weil sie sagen, es ändert sich ja doch nichts, sondern deswegen nicht wählen, weil sie sagen, wir ändern selber. Das ist ein guter Grund fürs Nicht-Wählen. Aber wenn man sagt einfach, ach, bleiben wir doch immer die gleichen oder die fast gleichen an der Regierung, dann kann ich gleich daheim bleiben. Das ist doch eine andere Variante von Unterwerfung. Ich glaube nicht mehr an die Ermächtigung. Ich bin, ich bin derjenige, der, der bestimmt, wie der Laden läuft. Ja, den, den Glauben hat er dann verloren. Aber die Konsequenz, die er daraus zieht, dann lasse ich den Laden so laufen, wie er läuft. Also deswegen ist Wahlboykott oder da einbleiben äh, kein Mittel der Änderung. Weil dann ändert sich an dem gar nichts, außer dass sich die Obrigkeit ein bisschen ärgert, dass immer weniger Leute hin und hingehen zur Wahl, weil sie gern hätten die Wahl auch als Vertrauensbeweis ins System. Aber was ist kein Mittel der Änderung? Äh, übrigens, äh, ich wollte bloß was sagen, noch zum, zum, wenn, die, wenn die Obrigkeit sich aber dann bemerkt, dass wir in der Schweiz regelmäßig bei Volksabstimmungen plus 36 Prozent hingehen. Die gewöhnen sich auch an dann dran. Die merken, da kann man wunderbar weiterregieren. Und das Volk ist gar nicht aufsässig, sondern die sagen: ich, mir ist es völlig egal, ob das Stadion 50.000 äh, äh, Sitzplätze kriegt oder 45.000 oder 30.000. Das sollen andere mal entscheiden. Da lässt sich wunderbar regieren, auch wenn plus 30 Prozent mitmachen. Bloß in unseren, das war mir so ein Beispiel. An der Stelle Wahlen sind noch die äh, Vorstellungen des Einzelnen, ich habe das Recht, die Regierung zu stürzen, mit der Verpflichtung, neu zu wählen. Und da möchten die äh, Repräsentanten des Kapitalismus und des, der Demokratie, die möchten gern, dass das Volk stromlinienförmig handelt und nicht gewissermaßen sagt, mir geht es alles irgendwo vorbei, macht doch was ihr wollt, ich kümmere mich da nicht mehr drum. Weil haben Sie Angst, und die Angst hat einen, hat einen guten Grund aus der, in, der, in der Verfassung solcher Bürger. Wenn dann jemand auf der Partei, die Ihnen den Anschein ergibt, Sie wären mal die echten Führer und Durchhauer, ja, dann sind Sie vielleicht bei denen schnell, schnell bei 20, 30 Prozent. So etwas hat es ja schon manchmal in der, in der Geschichte gegeben. Davon haben Sie Angst, aber nicht deswegen, weil Sie keinen kein, kein Rechtspopulismus leiden können, sondern weil Sie selber die Stimmen haben möchten, den die den Rechtspopulisten geben. Lieber, wenn Sie lieber darüber selber Rechtspopulisten liefern, wenn Sie rechts sind oder Linkspopulisten, wenn Sie linksdemokratisch sind und, machen, und versuchen dadurch die radikalen Parteien überflüssig zu machen. Es gab zum Beispiel in Bayern mal einen Spruch vom Vorsitzenden der CSU, der hat Franz Josef Strauß geheißen, zwischen uns, der CSU, und der Wand der, der, auf der rechten Seite darf nichts sein. Zwischen uns und der rechten Wand darf nichts, keine Partei sein, die den, den, den, Lückenschluss zur Wand, den stellen wir selber her. Indem sie immer eine Abteilung der Partei haben, die kaum unterscheidbar von der NPD agitiert. Und auf, dadurch in Bayern tatsächlich weitgehende NPD oder rechtsextreme Parteien überflüssig gemacht haben. Und dadurch äh, das ganze rechte Spektrum, man sieht es ja an den, an, den, an den Wahlergebnissen, 50 bis 60 Prozent über Jahrzehnte gehalten haben, da wo in anderen Ländern Mal fünf oder zehn Prozent NPD oder Deutsche Volksunion ins Parlament gekommen ist. Da merkt man, Demokraten wollen nicht, dass ihnen das Volk abhanden kommt, was sie brauchen, zur Ermächtigung ihrer Richtung. Da brauchen wir jetzt nicht vertiefen, warum die ba in Bayern die CSU so stark ist. <lacht> Jedenfalls hat sie es geschafft, dass rechts von ihr keine relevante Partei, keine äh, Partei, die mehr als ein Prozent Stimmen kriegt, äh, sich etabliert, indem sie selber diesen Bereich abdeckt. und Deswegen das Wahlvolk bei sich hält, was rechts ist. Dass sie das Gleiche auch noch nach links macht, zur SPD hin, ist die große Kunst des, der, der CSU in Bayern. Deswegen hat sie auch CSU damit sie das S von der BD auch gleich drin hat. Das, die Partei hat eine äh, Masche gefunden, den sozialdemokratischen Wähler und den faschistischen Wähler von der, für die gleiche Partei zu begeistern. Natürlich gibt es in Bayern genauso viele Sozialdemokraten wie in, in anderen Teilen der Republik. Äh, sieht man ja an den Großstädten, München, Nürnberg und so was, man seit ewigen Zeiten rot regiert und auch auf dem Land leben, keine anderen Menschen als in der Stadt, nämlich weitgehend Pendler. Aber irgendwie hat die CSU hingekriegt, den Bedarf, den ein Arbeiter in Bayern hat, an Staatlichkeit, an Sozialleistungen oder an Betreuungsnotwendigkeiten äh, abzudecken, sei es möglich, sei es ideologisch. Aber nicht anders als die SPD in Nordrhein-Westfalen mit ihrem Filz. Das sind gleiche Gesetze, bloß halt von der SPD dort gemacht, weil dort die CDU nicht macht. Und in Bayern macht sowas auch die CSU noch dazu. Was ist die? Ja, die Handlung traf die jetzt nicht aus der cdu aber an der Töckchen und Pfund. Die ist doch SPD. Ja, deswegen. Da war die CDU dran. In kurzer Zeit war die CDU dran. Das gleiche in der, der ja. Wesen der SPD, aber da war vorhin die CDU dran. Während ja, das in aber Bayern eben denkbar wäre, dass die SPD dran kommt. Das kann durchaus passieren. War auch schon mal der Fall. War da noch vorhin Französisch-Strauss? Vorhin Französisch-Strauss. Okay. Nun gut. Kann auch in Bayern passieren und umgekehrt ist es in Nordrhein-Westfalen nach über 20-jähriger Herrschaft der SPD mal in der Nieder Niedergang der, der rot-grünen Koalition im Folge von Hartz IV, hat damals der Steinbrück die Wahl verloren. Haben Sie mal kurze Zeit die Wahl, die, die Herrschaft aufgeben müssen? Jetzt sind Sie ja schon wieder dran. Und ich sage, das ist eine andere, Ich will gar nicht darüber reden, was die Aussichten der Partei ist, sondern ich wollte davon reden, wenn die Parteien sagen, Sie möchten keine Wähler an die Faschisten verlieren. Da haben Sie zwei Strategien. Erstens die Faschisten vielleicht verbieten, wenn das aus rechtlichen Regeln, Gründen nicht so einfach geht. Dann möchten Sie sie überflüssig machen, indem Sie es selber abdecken. Was schlagen Sie vor? Was schlagen Sie vor? Veränderungen? So, über so viel schon geredet, was, was, was anders zu machen wäre. Das war doch die ganze Debatte über, über die Ressourcen, haben wir zum Beispiel darüber geredet, dass das Privateigentum an einem vernünftigen Gebrauch der Natur dagegen steht. Privateigentum muss abgeschafft werden, ja. ja. wie, das habe ich auch schon gesagt, indem diejenigen, die die Macht des Privateigentums stiften durch ihre Arbeit, indem die das verweigern und denen muss es, muss es zum Interesse werden. Wenn uns das nicht gelingt, dann können wir, haben wir kein Mittel.